Cowboys, rookers i amb glamour arriben un diumenge més els Majares. En un diumenge ple de felicitat i retrobaments, els Majares enfilant la recta final de l'any arriben més contents que mai. per tant, que el 2007 Màjaras, oh, oh. de Màjaras, oh, oh, de Màjaras, oh, Contrabanda FM. No rantao, pon cuadra. Asamblea de Màjaras, oh, oh, oh. Asamblea de Màjaras, oh, oh. Tenim símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dia. Teniu símptomes navidencs, eh, aguts? No us preocupeu, estem aquí els Majares ja, podeu respirar tranquils, avui en directe, diumenge 21, i com heu sentit, amb alguna sorpresa sorpressiva. A veure, presentem-nos, entén, respetable. Bueno... Què tenim aquí? <ríe> bueno, l'any passat vam fer una petita sorpresa. Petita, eh? I els Majares, que és infartant... Us en recordeu no? Com diria el, el perroquer, the last little sorpresa. <laughs> little sorpresa, que van fer... Bé, bueno, jo portava Porto 5 anys a i vaig trucar des de la plaça Real dient que trucava des de la calle Corrientes i l'Ernest ho va creure. Com no? Com no? I vaig aparèixer aquí a l'estudi, soc la Flor Majara, de visita per estas tierras. Bé, bueno, ja la sentiu aquí després de... Un añet. añet, de no tenerla aquí sentada, pero en cierta forma siempre aquí present sí, Con Gracias. palabras escritas, música, haces más o menos frecuentes pero Siempre, siempre majareando siempre. Bueno, teníamos una otra invitada, voy por primera vez aquí sentado en estos micros Lo veo ahí ya, intentando esconderse, esconderse <risa> Pero bueno, me los saludaremos para que la gente sepa que no, no estamos solos, Flor y, y yo, ni mucho menos Es Alcini Hola, hola, tiene un placer que es tenerte aquí. Vamos a estarido musiquilla que quizá eso nos salvará bastante porque bueno, siempre podemos improvisar con internet estas cosas y esperar a Eduardo Manos Tijeras, pero bueno, si escuchad música. Está de camino. Es Eduardo Manestigeras está de camino. Sí, verdad. Esperémos que sí. Y mm. seguramente se estará escuchando desde algún furgoneta o blicla mm. a motor venincapa aquí. Y edu salva nonz. Doncs a Edouard, no m'estic agrada si tindreu assentats aquí en breu i explicant-nos coses, esperem, molt interessants que tenen molt a veure amb, el, amb aquest lloc, amb Pedrosas, des d'on ve i, i que segurament el 31, doncs, pues, donarà molt que parlar. Però bé, bueno, això no ho avançarem. I ja està, finalment, un servidor, Ernesto Txamajara. De moment, aquí l'equip titular avui, diumenge 21, i a l'espera, pues, de que potser sumi a algú més, de que participeu, això sempre, i, i de que, bueno doncs si sí, tenim majares sorpreses que es van sumant, cosa que està passant les últimes setmanes, doncs més que a mi I bueno, per participar al programa és fàcil, un telèfon, que segur que la Flor se'l recorda perfectament. Fem la prova, fem la prova, perquè tinc una mica Alzheimer juvenil, però l'únic que no m'oblido mai és casa els meus pares i contrabanda. Home. Podeu trucar al 93 317 7366. Toma ja, muy bien. Pa' què veus? Pues el telèfon que nunca canvia y podéis utilizarlo para trucar hoy en directa y los que nos escoltan diferent porque eso también son el dijous Uf. tenemos un mail pero claro, como tú no lo has utilizado mucho no nos has escrito mucho al Majaras no, en el, el en el no. escribo al mail personal ya yeah. Cier, cierto <risa> pero el Majaras es histórico no es el de toda la vida no, no. desde hace unos 4 añitos más o menos 3 tenemos asambleamajaras.gmail.com no. gmail, G -mail? G -mail. hostito a qué nivel ras gmail.com perfecta que tener una aparición ahora que yo es que tenía aquí mira los, los oyentes no lo pueden ver porque esto es una radio no es una tele muy, bien, muy Pero yo bien. tenía el móvil abierto y con un número puesto porque acabo de recuperar mi agenda que es cosas cumple una agenda y la perdo no fe y la perdo el día y, y eso para que voy a esperaba también una otra invitada i l'hem deixat una mica plantada a baix però ja està aquí Bueno, ja funciona, pot presentar -hi. ja mateixa Ai, hola, hola a tothom eh. I pots dir qui ets, fins i tot Ah, sí, hola, sóc la Nona La Nona era... una mica novata amb això, eh però... Bueno Ara ho explicarem una mica també quina és la raó que et porta avui a estar sentada aquí i com s'ha acabat parant a contrabanda, perquè és divertit i, i curiós i sempre ens alegra que, que la gent acabi venint a, a patar contrabandes i de la forma que sigui, doncs sempre és un, una alegria. Bueno, deixo d'enrotllar-me tant i, si us sembla, posem una mica de musiqueta per així un poco irnos poniendo a tono i va, començarem així amb una miqueta de música, bueno, clàssica i... com clàssica és la que ens agrada. Escoltem el Killing Joc, jo lo digo un inglés fantástico, un joc. I, I recordeu que estem en directe, en el 91.4, Dial de Barcelona i Roderías. També i es pot escoltar per internet, contrabanda arroba, contrabanda punt o lo haces? ¿Lo escuchas a veces por internet? Cada domingo, jo mío. Oh, pues ya lo sabeu. Desde cualquier parte del mundo, online... Incluso on hay... desde el del món. Se veia perfecto. Des del Furungo, ahir mismo. Sí, sí. Pues ya lo sabeu, la emissió online també, Nervous System, Kirin Chunk. <tose> Soltiu aquí, aquests segons de silenci també a vegades una mica marca de la casa, però bueno, no patiu. Avui ficarem bona música, xerrarem de coses interessants i en breu, en 20 minutets, tenim Eduardo Manos Tijeras, el nostre Führer, que bueno, s'està retreçant una miqueta, però bueno, disculpeu-lo. Bueno, doncs jo, si us sembla, mira, el primer de tot, volia desvallar, abans d'entrar a, a, a, a Recir com se merece a Flor, por supuesto, su retorno, pues también que la Nora ens expliqués una mica com ha anat o a, a parar a contrabanda o com es conegui la ràdio? Perquè, bueno, perquè és curiós i a nosaltres sempre ens interessa, això. Home, és per casualitat, eh? Mica. Per, Però per, això és divertit, no? L'azard, sí. sí. Bueno, tot va venir per lo de, bueno, les tancades a l'UV, per lo de Bolonya, que feien un, un curs, de, bueno, un taller de podcast. Suposo que bueno, la gent ja sap què és. No? De, bueno, que pots penjar com el teu petit programa de ràdio internet. No? Llavors, què hi feia? Que era l'Albert, estava aquí a contrabanda company del el doctor Bacterio de Rizoma. Sí, exacte. No m'ho a desvelar els secretos, però... <ríe> bueno, sí, sí, sí, del seu... secret, però... Bueno, i vaig començar a, a burxar-lo amb preguntes, no?, perquè dic, ostres, i tot això que feu, que interessant, no? Llavors em va parlar d'això de contrabanda. Jo havia sentit parlar de Radio Pica i tot això. Sempre, bueno, de, de jove era com... No sé, posaves allà la música, la música punk, l'Egui Espanyol, aquesta boníssima, i dic, hòstia, tenia com idealitzat, dic, però... No sabia com, saps?, com localitzar-lo, ni res. I jo, esclar, de ver-te algú, dius, hòstia, amb una ràdio d'aquesta, així, com, independent, sense ànim de lucre, no sé. Dic, hòstia, que, que maco, no? Dic, vull veure això on és. Va dir, que hi plaça Rayal, no sé què, i, Bueno, <laughs> vaig arribar aquí, vaig quedar, dic, hòstia, no? el local així... Però tu et va treure el fet, al principi, de, de poder saber com com tu fer l'àdio, no?, d'una forma pràctica... Sí, sí, sempre suposo que a tothom li fa il·lusió d'aquest, d'aquest, una mica, aquest rotllet així com artístic, no? De, o de com de, mica de no sé, seria de... Ego, així, no? Sí, de podem ser fècil de... tranquil·lament. De dir, hòstia, margaria, mira, xerrar de les meves coses. i que tot m'escolti, era... tothom m'escolti. Exacte, exacte. I rodalies. I rodalies, I, sí. ¿sabes? I expandir, o sea, mis conocimientos y mis gustos, tot això, no? Va ser graciós perquè, en certa forma, vam parlar de tu fa unes setmanes, quan vam dir que s'havia fet un taller de podcast a la sí. tancada de la central i hi havia vingut una persona. Sí, ja. I vam dir, qui seria aquella persona? Ella. Pues en, per això sí. dels ullets en, en altres episodis en certa forma ja ens han dit parlar de tu sí, bueno, sí. dir-vos que sabeu els que una mica seguiu l'actualitat de contrabanda que és amb alguna cosa que són pesats, i insistim bastant, però que creiem que és interessant que és el, el, el, també una mica ensenyar donar les eines a la gent perquè pugui fer ús ella mateixa d'una emissora com aquesta que, que en certa forma el seu objectiu és, és obrir uns micros perquè la gent pues, l'utilitzi i... I, i pugui pues, explicar coses que en altres mitjans no tenen cabuda mm -hmm. i si sempre ho hem fet, pues, obrint telèfons i intentant que la gent presenti els seus projectes de programes ara amb, a, amb el podcast pues, pues, veiem una forma potser més menys rígida i més flexible mm -hmm. perquè la gent pues, aprofitant les noves tecnologies ho faci d'una forma que no tingui perquè ser ni, ni periòdica exacte. constant però, però al mateix temps ho faci ja exacte, no t'has de desplaçar és super senzill de fer Bueno, a més, el bueno, verbo fent tallers cada de res, o sigui que és qüestió estar al tanto, no?, mira la pàgina a contrabanda i, i res, vull dir que us ho podeu fer vosaltres mateixos, de tu te lo guisas i tu te lo comes, i mira, i que si et fa vergonya estàs tu casativa, mira, i després tu arregles perquè quedi perfecte, que no tinguis ni un fallo, saps?, o sigui... Exacto. Això pues, aquí no passa, és sí. eh? en viu i en directe rigoroso. Aquí has d'estar. És es l'anòtica del fallo. Sí, sí. Però bueno, com diu ella, pues, es fan una connexió a internet i un micro, i, i amb això pues, ja podem tirar milles. I bueno, qui tingui ganes i curiositat, i encara no ho sàpiga molt bé que és tema podcast, no ens allargarem, però bueno, a la pàgina web eh, teniu un apartat, una secció que es diu podcast, i allà, a part de tenir penjats els podcasts dels programes de la ràdio i dels especials que s'han fet, com el d'aquest programa, per exemple, també trobareu un manual on, on així, amb una miqueta de rotllo, però, però també intenta ser pràctic, doncs, explicar com, com fer-ho, que és el manual que es va elaborar doncs, per als tallers que vam fer d'un cop de setmana fa un any. Llavors, doncs, aneu allà a la secció podcast i, allà, bueno, evidentment, qualsevol dubte, hi ha un mail on podeu escriure'ns i també trobareu els links amb, també amb el software que pugueu necessitar i diverses recomanacions, o sigui que, que bueno, és tan fàcil com una mica investigar i, i ficar-se a provar. Sí, jugar una mica, mira. I, ja està. I després, com com Nora dit, també nosaltres anirem fent tallers, fa poc pues, la gent del Rizomen va fer una a la Teixidora, va fer una mica més d'èxit de convocatòria, i, i bueno, segurament en farem algun mes o sí sigui que estic al tanto, nosaltres ja unirem anirem, per aquí repetim, de totes formes. Bueno, doncs, eh, té rollo si us sembla. Eh, ah, mira, una cosa que volia comentar, per ser perquè tu has comentat que bueno, tu la teva primera presa contacte amb la ràdio, va ser present en la tancada de, de la central, sí. que recordem que, que bueno, és una tancada d'estudiants protestant pel Pla Bologna i, i bueno, pel Pla Bologna i una mica en general la situació a les universitats i també en, en certa forma la repressió que, que hi ha hagut en certs casos, sobretot demanant a la, que treguin els expedients als companys de, de l'autònoma per el que ha passat l'any passat, precisament, amb mar d'unes protestes contra el Pla Bolonya. I, bueno, aquí hem anat fent una mica de seguiment, sobretot l'Edu explicant-ho més, que, que la ràdio allà pues, ha portat els Bartolós per, per gravar, per fer el tall podcast, però també per, per entrevistar gent, i, bueno, això s'ha anat penjant. Sobretot el que podeu fer és escoltar el Rizoma, que és qui més difusió estan fent això, i, i no deixen de fer-se activitats. S'han fet tallers, moltes, molts col·lectius han anat allà a fer debats, a presentar històries... I, I de fet segueixen a, a venir pues, activitats i, i en principi la, les festes les passaran allà. O sigui que us animeu, que us passeu. Sí, no sé si tu estàs sí, més al tant potser d'aquesta i fent... Bueno... Ah sí, ah sí, bueno, Va la sí, gent sí, que vagi bueno. a Internet tancada sí. a la central, no sí, sé si és.blogspot.com sí. o alguna així, uh -huh. i ja ho podem veure nosaltres després ara d'aquí un moment us expliquem alguna activitat en concret, sí. però que, que la gent segueix allà per bueno. Nadal i tot, i que, que bé, bueno, doncs pues això, que no allà i si no, també a l'autònoma també està donant ara mateix històries. Clar, bé, bueno, jo volia fer un apunt perquè els antipologies estan molt ficats en això, perquè clar, els afecta bastant perquè clar, bé, bueno, amb el tema d'aquestes no? totes les que són carreres de segon cicle estan bastant afectades que més de lletres. I de les lletres, sincerament, claro, no són útiles, no? per a la indústria bueno, pues, um, feien pues ehm feyan masterclass d'aquests, bueno, bueno, dir. Pero bueno, professors d'antropologia, d'aquests, bueno, que se's ve que sabien, yo no, claro, no sé de, del tema, pero o sigui, classes superinteressants, que feien així a la tarda i tal. dir que encara que no hagis fet res de ni de filosofia, ni antropologia ni res així, que és igual, o sigui, classes superinteressants sobre un tema, jo vaig anar una queda era sobre, sobre la dona i l'església, que, bueno, a l'home professor, bueno, no sé com es deia, però li va donar una volta, va ser una classe superdivertida, o sigui, que et sorprèn, <laughs> dic en sèrio, eh? bueno, interessant. I a més fora de un, un context una mica diferent, no? Sí, fora sí. Fora de aula, vull dir que... Tots, tots al mig del passadís xerrant i com si fos un, quasi un debat, o sigui, eh? i això tal. Com Fem... el que hauria de ser a pues no? Sí, Potser. Pues pues sí. Però jo, vamos, no m'hagués passat ni un dia al bar llavors. Hagués estat classe. Però, és que podríeu fer al bar, no? De fet. També, també. Bueno, mira, aquí sí que he trobat ara les pròximes activitats per la setmana que ve, a la, a la central de la Universitat de Barcelona, i són, per exemple, el dimarts 23 a les 7, Organitzat per estudiants de lluita, hi ha un taller d'assemblearisme, oh, fantàstic, ja ha estat una assemblea, sap que és alguna experiència única, no dic les de Majara, sinó la de qualsevol associació. Les de, de Contrabanda, per exemple. Per, per exemple, no. si anem més lejos, ayer, ayer tuvimos una memorable d'unes quantes sí. hores. ¿Va ¿Vale a la desperta? Sí, bueno, ja la, un dia la gravem i, i la passem per antena. A les 7 de la tarda, dimarts, pues, aquest taller d'assemblearisme. L'endemà, dimecres 24 a les 5, hi ha un taller de reparació de bicicletes. Pues, en ese caso, si queréis traer las bicis. Tremendo. I divendres 26 a les 7, també xerrada sobre l'ALEC que deu ser una, una llei de l'AE, no sé què és, estudiants. Ara, fora dels micros, m'explicareu de què va a Bologna aquest any, perquè jo estic una mica... Bueno, de fet ho podem explicar. Mira, quan estigui l'Edu... Vale. Jo, eh, per culpa de Bologna, possible. vull que sapigueu que no he pogut acabar la carrera. Bueno, vaig anar a viure a Argentina i vaig penjar la carrera, però vaig intentar fer la distància i no hi havia manera. Hi havia profes que em deien jo em ajudar-te i fer-te l'assignatura a distància, però Bologna és... Quan bueno, abans haig pogut... Eh? Uh -huh. abans haguessis pogut oi I... tant, Clar. I tant. Bueno, és una, una part de les coses... sí, el primer any quan estava a Argentina vaig fer moltes a distància l'autònoma a Buenos Aires i negociava amb cada professor bueno, ho fem així, d'aquesta manera de i de cop em van dir tots que no Clar, és una de les crítiques que té de moltes, però n'hi ha una que és que precisament que la Boloña ven, que és intentar fer la universitat més flexible, per exemple, el que deia, fomentar el que no sigui tant classes magistrals, etc. però al mateix temps ho, ho fa d'una forma que, en certa forma, acaba exigint als estudiants presencials clar, un, una presència més gran i sobretot una exclusivitat sí. cosa que, que en sí, l'universitat sí, pública si i estudies és bastant xungo en l'universitat pública molta gent el que fas compaginar-ho amb, amb treball no? i això pues, sembla que a partir d'ara s'ha complicat seguint una mica el model que hi ha en altres països o el model que aquí té per exemple la Pompeu Fabra no? mm -hmm. dir, noms cognoms, sí. que, que, que ja et demanen uns horaris i una exclusivitat que, que bueno, fins ara tot les crítiques que pogués tenir, doncs les facultats públiques més antigues i més grans no demanaven. Bé, bueno, després retomarem el tema, si us sembla. Però bueno, recordeu això que us he dit, divendres 26, la xerrada sobre l'ALEC, a càrrec de Rosa Canyadell del, del sindicat Ustec, a la CET, tot això a la Central, i si voleu més detalls i escoltar alguns d'aquests àudios que us hem comentat, i seguir l'actualitat de del que està passant allà, el blog és tancadaalacentral.blogspot.com tancada a la central, totjunt.blogspot.com I venga, música i xa. Bé, mm. és fer, no? Bueno, continuem aquí en directe als Majares, a Contrabanda FM, 91.4, disculpeu aquests petits acobles, ara estàvem aquí intentant esbrinar si era o no el Manolo García, si, que si la original instrumental, però bueno, jo m'he quedat encara amb la de, de si era o no el Manolo García. Home, jo diria que, o sigui, aquesta versió no sé qui serà, però la primera cançó és la del Manolo García, no? Clar, no, no, l'original segur, segur. l'últim quan estava l'últim al fil encara, no? No. Jo ja tot sol. Mm. Ja, sí, sí, sí, flota l'estil aquest. Jo no. sé que com estic més rockerí jo sempre. Bueno, tío. Però ara ja... No ha sigut més rockerí aquesta no. intervenció musical. Eh? No ha no sigut muy rockerí. No, por eso, por eso mismo. <laughs> Tengo ahí a veces un... Una mica de déficit d'això. Bueno, doncs eh, tenem la flor després de fa un anyet de no tenir-la aquí i, i ens ha aparegut terrestre aquí a Barcelona, que no sé per quant temps estarà però algun programa més Nunca no? se sabe? Nunca se sabe Nunca. No, no, fins a, en principi fins a finals de gener aquest any mm, O sigui que ho direm de... És molt poc Què No sé, Santi A veces ve el mismo vaso vacío otro de medio <laughs> llen, no? No, típico Això depèn de, de cadascú, per, segurament se'ns passarà volant, malauradament no? Són com cinc programes o així està bé, això de contar-lo per programes, les coses, <ríe> m'encanta. <ríe> doncs sí, la tornarem a tenir aquí. Però, bueno, us hem anat sempre dient així notícies, quan em s'ha pogut alguna cosa, no?, deia, I... i per què no ens els dius tu alguna? Per si menja que tenim avui aquí... Quina notícia dir... vols que digui? No sé, què se cuece, <ríe> per la gent? Eh? Què no, no es traes aquí de novedades? Se cuece novedades? 40 graus de calor a la sombra. De entrada ya, de y entrada. mucha locura fin de año era, el es un mes de mucha de a Buenos Aires y muy consumismo no pasa era cosa interesante sí, ¿no? eso no ha cambiado no. Cambia la perspectiva de aquí allí ahí no, la perspectiva que cambia es que la peña que ocurre para noel con 40 grados a la sombra, te lo puedes imaginar sí. bueno, y supongo que como en casi todo el, el, el mundo ahora mismo el tema de debate es la crisis, ¿o no? total, También total ahí. Però em sembla que aquí està més de moda parlar de la crisi argentina, inclús. Digamos que vosotros ja tuvisteis vostra relación pròpia ¿no? Sí, sí, I, y agotasteis un poc el tema, quizás. Ah, això no deu ser res, deu això, eh? això, no és eh, res. Això... això. és un Pagana joc de nines sí. Argentina, són sí. no crisis. No sabem. És que som els sí. alarmistes. Sí, total. <ríe> ja bueno, aquí com vam tenir, vam poder estar l'Enric Durant, el... Hosti, tu. Super Enric Robin Hood de Los Bancos. Va estar qui Enric, no? No, bueno, va estar a la seva veu. Un va... moment, l'Enric està a Barcelona en aquest moment? Això... No sabran pas. No, però precisament no està i precisament aquesta setmana participava via online també en, un, en unes jornades. Ah, no... via online. Llavors deu estar de l'altra del xarco, sí, segur. Sí, està de vale, l'altra vale. del pues Precisament va participar en unes jornades en tornar al decreixement, a parlar sí. de la crisi financiera i de certs jocs econòmics que molt se'ns escapen i precisament ell pues, va explicar que és sí, el, mateix que va... mm -hmm. el mateix que va... Evidentment, és mateix que va fer aquí quan va, quan va trucar com hem pogut contactar amb ell, perquè bueno, pues, també la visió que, que ell donava la crisi, visse en primera persona, d'una persona que s'ha aprofitat també sí. d'aquests tripijocs i, i, de, no? i de la forma que té el sistema bancari, i sobretot el sistema financer, d'aprofitar bueno, pues, certs buits legals i històries que normalment van en contra nostre, mm. Pos pues, ell pues, des de la perspectiva d'una persona que per primer per ací per primer cop ha fet al revés ha estat ella qui s'ha aprofitat per deixar calculant l'aire aquest sistema financer, doncs bon bueno, va ser interessant també per per relativitzar cers cers conceptes i seves històries que s'estan parlant ara no en aquest moment de crisi Ai, ara m'has fet venir curiositat. Com, que fanicu... com, eh, com ho va fer això, de, de, timar, o sigui, de timar els peixos gordos? Bueno, no, sé si, no coneixes el cas de... No, no. Oh, doncs mira, que el, el refrescarem una miqueta. Explica, explica. Sí, sí, resumint així. Bueno, el 17 de setembre va ser el dia escollit per, per aquest personatge per publicitar una acció que havia estat portant a terme durant pràcticament dos anys, que havia estat, a ser de a robar una sèrie de baixa, de bancs i caixes, Espanyols. Bàsicament demanant crèdits petits, de quantia sí. petita, i acumulant-los i no retornant-los. I Llavors, aprofitant el que ja havia vist, la, la, com funcionava aquest sistema financer, pues no, no el van perseguir i sobretot no van tenir comunicació, aquests bancs i caixes entre ells, per veure que ella ja començava a ser un morós. Ah. I llavors hi van acumulant, van acumulant aquests crèdits... I tampoc va arribar a dir que no pagaria, però no pagava. Clar, però tenien les seves dades i tot, vull dir que, jo què sé, no? A, a Clar, a no, trobar... evidentment, per Exactament, nosaltres sí? se'ns fa estrany entendre-ho, sí. però, però hi va aconseguir, eh, pues, una mica sabent en què feia aquest, aquest sistema bancari, pues, esquivar això. I com que, bàsicament, amb una cosa que, que va veure que funcionava és també amb la confiança, uh -huh. no? que una persona, pues, els hi i la moto venuda potser no té un històric d'amorositat i, i fins i tot la seva presència o, sí, sí. o el que, que pugui avalar doncs ja, ja creure-s'ho, no? I fins i tot sense arribar a necessitar una aval de cap altra persona, doncs, pues, bueno, va aconseguir això, no? Ha de tenir l'àvia que toma eh? O dona. Sí. No, no. L'àvia, suposo, sí. L'àvia hi ha presència, sí. Bueno, el cas que això molta gent, en certa forma, fa... Ah, sí. no, està, aquest país està ple de gent que, evidentment, no paga els crèdits. No, i, crèdits. i sí. que no paga els crèdits. I a vegades és per per no poguer, a vegades és... Doncs, bueno, perquè suposo que et canses de... I tens altres prioritats, no?, a l'hora d'acabar el teu mes però la novetat en el seu cas va ser que va destinar aquests diners doncs, a el que ell considerava que eren doncs, col·lectius que ajutaven per un canvi o accions socials Sí, de fet ell va participar bastant en tots aquests col·lectius sí, No, o sigui, tampoc en una llista però, però exacte, ja, ja venia no?, de, de participar en alguns tipus d'aquests col·lectius I, i a més sobretot de dir-ho de, de, dir de publicitar-ho I, i en certa ja. forma part d'aquests diners es van destinar a una publicació que es va dir Crisi Ah, Un nombre molt original. <ríe> bueno. I on desvallava això, no? la, la forma en què ho havia fet. I també intentava una mica veure els entresijos de, de com funciona en aquest país, el bueno, i a nivell global, també. Falta sí. de dir, a vosaltres amb els bancs, tots podem. No, no, evidentment, el seu, no, però... objectiu, el seu objectiu era aquest. Sí, sí. Era explicar Clarament, sí, explícitament. Exacte, sí. explicar-ho i dir que és relativament senzill que es pot fer i que si sí. hi una persona de teoria més o menys normal ho ha fet, mm. pues que més o menys tothom ho poden fer Clar, mm. també s'ha entrat un precedent que suposo que fa difícil que, que ara se'ls pugui colar un gol tan gran Sí, sí, sí estan al tanto, però bueno I, i, I lo graciosos també va ser la coincidència absoluta amb el temps, amb, amb què aquí es destapés, almenys mediàticament aquesta crisi, no? Mm. Pràcticament els mateixos mesos en què ell va, va publicitar-ho mm. I, i en certa forma, bueno, va ser casualitat però, però, però no però en certa forma tampoc Sí, ara parlarem bueno, d'això, no? però... Suposo que tot deu venir pel mateix, el descontrol que tenen, Exacte. no, de aquesta... Bueno, mira, com que et deixo els diners, però sí que després... Bueno, és l'avarícia aquesta, no? Sí, que, sí, és el mira, que ja explicava. Els però... diners amunt i avall i no sé ni, ni per on corren, no? És una mica això. Exacte, pues, bueno, però és el que deia ahir, eh? que en certa sí. forma la pròpia se'ls va girar en giren contra a vegades, i això nosaltres sí. no ho sabem, no? Clar, aquesta clar, clar. pròpia avarícia o, o, o tendència a finançar-lo tot pel crèdit i, i, mm -hmm. i jugar amb diner que no és real ha creat moltes fortunes i ha fet que es creen impreix, però ara potser comença a anar en contra. Que, bueno, amb això jo tinc alguns dubtes perquè a vegades sempre acabem pringant sempre acabem pringant els mateixos. Sí. Hòstia, és que és una cosa tan complicada que en realitat comença a pensar, dius, hostia, és que jo la borsa no ho entenc, això, saps? O sigui, ens feren pillats perquè, més que res, perquè no ho entens. Almenys a mi em passa això, saps? Per exemple, comencen a parlar de paraules tècniques d'aquestes financeres i dic, mira, saps què? M'és igual. Saps? Seixen amb els seus rotllos i... Clar, això és el que dius, sí. en certa forma és això, no? Sí. Quan que juguem també a vegades amb, amb l'ignorància que tenim tots, en coses que se'ns escapen. Sí, sí. Excepte tu que ets economista, no? Sí, però, ah. però imagina't, si a mi se m'escapen... Sí. Doncs, imagina't cosa... a mi. Sí. Però, però clar, són coses que a vegades ens afecten en el nostre quotidià, no? I és una cosa que realment, a part de l'acció, pues, jo almenys valor molt positivament del que va fer l'Enric, va ser també aquesta intent una mica didàctic, no?, d'anir-li la gent. Doncs, sí, pues, bueno, no és tan difícil i val la pena que entenguem certes coses per, per veure per on ens estan enganyant i com podem girar la truita, no? Mm -hmm. I llavors, això també, en certa forma, és el que volia fer en aquesta publicació i amb la quantitat d'ara de col·laboracions que està fent, pues, sortint a, a mitjans, lliures o no lliures, explicant això, o participant en trobades que es fan de creixement o... o, o, o bueno digue-li com vulguis, però doncs, bueno, una mica difonent el seu cas i com ja entén tot el que està passant. Bueno, sí. I qui i també, com tu ho sentis ara, per primer cop, hi ha un sí. lloc on es pot informar bé, que és la web on va penjar aquesta publicació i un més o menys van, van actualitzant dades que treuen, que és 17, és la del 17S, uh -huh. que, el que si, si fiqueu en un buscador 17S ho trobareu, si no, ara us miro, però no us podeu descarregar aquest... La publicació d'aquesta crisi. Que estaria Quina bé, lliure's? no?, d'algun programa que és d'economia del pal, d'economia de resistència al pal. Has de saber en què et volen enganyar. No, programa, per contrabanda. Sí, per fer-te'n sí. per fer crida, tot qualsevol que vulgui. Clar, home, ah, que truquin. No és que hi ha mar d'informació. Exacte. <fairat> no? és el telèfon? Podeu trucar al 93 317 7366. I si no, ah. també escriure'ns al programa assembleamaharas.gmail.com assembleamaharas.gmail.com o a la ràdio si vulgui més contactar en general amb l'emissora contrabanda.fm arroba contrabanda.rg contrabanda.fm arroba contrabanda.rg i el blog que us comentava és 17 mig punt info 17 mig punt info de 17 de setembre que va ser la data, la data per aquesta, treure aquesta publicació bueno doncs ara amb això que tenim ja la quadratura del círculo qui en faltava. Ben brut, arribo. Hola, bona tarda, què tal, contrabandistes? Bueno, com podeu intuir... Estic que... contenta que la flor està per aquí. Molt contenta la... la flor, eh? Molt bé. Molt contenta. Bueno, intuïu que aquest és el bar de bones tijeres. Que valos, me n'hi ha arribat aquí. Bueno, doncs va, fiquem música, que el xini ens ha, portat, ens ha preparat aquí una cançó. No? no sé si conoces el grupo en cuestión, que se llama Clarence Frogmanger. Oh, no, Frogman. no muy raro esto. Es raro esto. No, eso... Pues fantàstico per a l'Assemblea Maharas jo crec que és ideal i després també us expliquem alguna cosa que tinc una mica a veure amb això amb aquesta música rara i situacions surreals no deixem una los... mica de suspensa i després la música som-hi uh, uh, uh, <-s2> ui ui ui aquí estan sonant diverses coses no no us preocupen ruïdo blanco ¿no? Porque... know I know I know I know I know I know I know I know I know I know I know I know I know I I know I know I know I know I know i Quince agones, me encanta. Bueno, eso eran... Ahora que lo digo y ve, ¿eh? Clarence Frogman Henry. Ya lo veis que era un estilo... ¿Cómo lo podemos definir? Cowboy. Cowboy, ¿no? <ríe> bueno, no sé, dit, no sé. Añejo. Sí. Añejo, Antiguo, sí. Bien. Cowboy, cowboy. Western. No <ríe> Western si en ca catalán. Nosotros si sí que vamos a estar un evento... Totalment... No, Surrealista? No sí, del Far West. Bueno, a nosaltres no gusta mucho Manny Borricón, Eclisbut i Sergio Leone i todo este rotllo, però no ens imaginàvem mai trobar una festa com la que vam estar ahir. A la que ens vam trobar en moments diferents, Diferent. malauradament. Sí, sí, no podem parlar de... O sigui, fet com una cobertura periodística de tot l'evento, perquè ah. jo vaig estar a 7 a 9 i tu vas arribar... vas deixar sí, plantada, bàsicament, 7. i vas arribar a les 9, per ahir. Pràcticament. Sí. Es tracta d'una festa que fa pràcticament 8 anys, que celebrem -se a un bar que es diu Pepitas Bar, y agafan el carrer de Zaragoza para hacer una fiesta de amigos del, del oeste, del Far West. Sí, sí. auténticos cabos catalanes. Catalanes. Además, muy catalanes, ¿no? Muy ¿no? Muy catalanes. Que son bien sedurísimos, que del oeste. digamos que no les gustan los forasteros, ¿no? sí. Y tuvo un encaramiento con uno. Bueno, al caso es que bueno, van a gafal carrer tío, tío, tío. Y, y ficaba musiqueta, cancán, no sé, si vosotros podíais ver las chicas bailando cancán. Pues tuvimos el honor. Tuvimos Sí. de ver-les i tot això ha amenitzat i animat per un mica aquí contrabandístic que és el per rocker que va fer de mestra de cerimònies i va tocar algunes cançons va ballar amb les xiques del can-can mundo, no, mundo, mundo Freak que devia ser un que... hit supongo sí, sí, sí. Bueno, i va que ni y pintada no, esa canción, eh? en el momento sí. Sí, no va fer un concert com s'entén un concert sinó que van anar així presentant la gent que passava i anava culant cançons remixes sí, sí i però... anava omplint buits, perquè hi havia moments de buits impressionants. Home, l'és un especialista. En especialista en, en vacíos. Bueno, de sí. fet, va ser... Bueno, també avançant una mica el que serà la gran festa que celebrarà el biquini, no sé si és cap allà el 24 de gener. Sí, ho va dir, va fer bastanta publicitat, però no me recordo el dia. Escolta, i és que jo tinc un dubte, hi havia les típiques ampolles de, de whisky que posava XX i aquestes coses? I això mm. sempre m'ha donat un saps de dins. No, Diria ha... que no, però no? hi havia quasi tot. Sí, sí, hi havia sí. el típic cartell de... Wanted, wanted? Eh, wanted vale. eh, Y tabaco de liar ¿no? el, toro Porque... el toro salvaje Al cual yo me subí ah. hostia, qué Y evidentemente caí Pero bueno, después de un buen rato ah. Ah, Y había un toro de que toro. Sí, sí, Y había sí. un toro salvaje Y había un para par disparar rifles. Con, las, con las, los rifles Y <ríe> Sí, això i... s'ha de pujar després de la, del metre de Chupito o sea, el... a, veure, a veure qui aguanta sense putes Home, eh? Digues que, que els que van pujar sobretot a partir de Santa hora era ja, eh, gent que anava una mica entonada eh? sí, El perroquer va pujar eh? ah, doncs això ho vaig perdre, a Una potser, imatge bastant mítica eh? El perroquer en, en el Toros de Baje sí, molt, molt divertit eh? També sí. Que no siguem molt fans de, de, de la iconografia sudista però, bueno, ens ho vam passar bé. És una festa que es... fa molts anys que fan, jo la coneixia, i fan allà al carrer de Saragossa. I, I bueno, tornarà a estar l'any que veu o sí sigui que eh? no vas anar, perquè, la veritat, va ser, va ser divertit. I el grup que, que va sonar, no sé com es deien, però vaig veure un grup de country. Tant, jo no he estat mai amant molt del country, Hosti, de És que <laughs> també la cultura catalana, amb el Tomeu Penya, ha fet mal, saps? Clar, bueno, és a veure. que suposo que hi, una, hi una certa... Sí no, ja ha un lligam històric eh, també amb algun tipus de música catalana i mallorquina, sí sí, home, que és lo, lo típica ja eh, que jo havia sentit de, de petit al tom el Tomo Penye, i deia hòstiia sembla que parli anglès, no perquè era com mouse un neu no ho no, no, que però et sonava com Cutre. Potser perquè són catalàs, saps? Segur però que va que... néixer el paper de Swar. Ah, podria ser. Però és influència. És al revés, tot tenent sentu així Elvis Presley, diuen i em sembla més a dit que canten en mallorquí, no? Com l Elvis era mallorquí. Sí. No és una com Colón, no? Periodisme d'investigació, sago que en ha. O potser que estigui camuflat per Mallorca. Segur. Potser és el Tamu Penya. Estic convençuda que eren cosins. Tamu Penya i Elvis. No, no, però, ostia que és dur. És que una altra cosa que també el, el, el ball del country, que també és allò de dir, saps que es, es veus tots en línia fent, Com veus com una mica no? Hòstia, Jo és... ho veig una mica ridícul. Perquè aquest, aquestes danses que són com, com tots al mateix, tots a una i, que, i, si, i si no te'ls saps i que és allà sol, tu, hòstia, merda, saps? Que tothom s'ho sabia molt bé. És eh? on anava sí. dir, eh? Uf, Ahir a sí. la Vallaruga, o si sigui, eren professionals autèntics, o jo vaig passar vergonya intentant ballar perquè no sabia els passos però bueno va ser el molt... que em va fer molta gràcies que els cowboys portaven com una mena de cartell o sigui al pit o a, a l'esquena que posava el nom Jordi per exemple Jordi Jordi Jordi, Jordi. <ríe> Jordi. algo <així ríe> com como esto <ríe> que els oients se poden veure però o sigui jo em vaig emportar no te recordo perquè van ficar per pujar allà dalt eh. no, vas pujar dalt Ai, jo, vaig, jo vaig pujar vas anar. pujar a l'escenari què vas fer, oh. vas fer? relata oh. relata no, no, et mors de ganes, vinga que no vaig pujar a l'escenari, que subia el toro solo. però bueno, ja <ríe> fue bastante eh? no ja. era peligrar bastant a la vida bueno, va, escoltem el Perroquer us sembla sempre qualsevol excusa per escoltar que toma. és bona, no? va, a ti otra vez us sembla bé que aquesta cançó, per exemple? Estupendo. totes són bones recordeu que des de la pàgina jamendo.com pues ahí tenéis tots els àlbums del Perroquer penjats i podeu escoltar i descarregar gratuïtament jamendo.com i si no des de la seva web perroquer.com també Vinga. Ui. Ai. A veces de... de, de Hace cop problemes. També ho hem de dir, eh? Ui, ui, ui, ui, ui. altres coses mentre... L'Edu t... està molt concentrat mirant una revista... El Papus. Porno dels setanta. Mira, ens estan trobant. Ja sí. Sí, sí. Tengo ganas de decirte quiero a ti otra vez Tengo ganas de decirte quiero a ti la única mujer Que ha sabido y sabe soportar mis fracasos, mis triunfos, mis porqués Tengo ganas de decirte quiero otra vez Ha pasado el tiempo, pero ahora he logrado entender Que los años y las penas, nena, no tienen nada que ver Hace ya más de 10 años que nos amamos por primera vez Esas cosas solo pasan contigo, Brunet Amb aquesta cançó de la Brunet, tenim una cançó Tenim una cançó, tenim una trucada, perdó. A. Ti otra vez. Bona nit. Hola. Bona hola. nit. Hola, hola. Hola, hola, hola bona, nit. Bona, nit. bona nit. Bona nit. Bona nit. Qui ets? Jo soc el Francesc. Hola, hola Francesc. Gracias de Xaingra. Sí, de la xarxa d'intercanvi de Gràcia. Molt bé. Hem estat avui a la fira d'intercanvi de Gràcia i ens hem conegut. I l'he dit que truqués per explicar una miqueta uh -huh. de què va aquesta xarxa d'intercanvi. On, on us heu trobat avui, primer de tot? Ah, sí. Exactament. Al bar, a bar a... Exactament, a la cantonada. De... No, no, però on? A quin espai físic? A la festa, no. Estàvem a, a la plaça de la Virreina. mm uh -huh. Passa la Virreina, que és el lloc on fem els mercats d'intercanvi organitzats per la xarxa d'intercanvi de Gràcia. Uh -huh. Que ho un cop a, a cada estació, no?, en el canvi d'estació. Sí, fem cada tres mesos, intentar coincidir el diumenge que cau més a prop de, del canvi d'estació. Uh -huh. I l'encat que ha sigut exacte, no?, aquest ha caigut exacte, o sigui, el proper ja et dic és el 22 de març. Bueno, el sol s'ha portat bé, eh, que tot, i el fred últimament imparant. Sí, tot bastant idínic. Si has de fer alguna vegada alguna paella o alguna activitat a fora, fes-la coincidim amb un mercat d'intercanvi perquè sempre fa bon temps. Ah, doncs això està bé que ens ho diguis perquè nosaltres ja ens hem hagut de menjar bastants coms amb patates, eh, ventos a l'aire lliure. No, no, no, no ho no sé, algú, algú ha signat un pacte o alguna però sempre fa bon temps. Mm, L'Enric. Ja són, són 23 edicions que hem fet. Són ja 5 anys de mercat d'intercanvi i no ha plogut mai. Molt bé, no? Quina sort. Sí, sí. I què heu fet avui? Bueno, doncs avui era una edició més al mercat d'intercanvi. Eh, cada cop hi ha més gent i a les taules s'omplen, o sigui, només començar. I, bueno, una mica la, el tema és que la gent porta les coses que, té, que no utilitza i llavors el tema és intercanviar-ho. L'única norma que hi ha és que no es pot utilitzar els diners. A partir d'aquí la imaginació és la que val i cadascú doncs els seus intercanvis. De vegades són intercanvis directes, que la, la cosa que tu vols, doncs la, tu, la, tu tens algú que l'altra persona vol, o si no has de fer intercanvis de 3, 4 o més bandes, no? i tracta una mica d'això I a més d'intercanvi de béns he llegit que també feu intercanvi de serveis no? que sona bastant interessant això Bé, bueno, sí, clar, és intercanvi de tot del que se t'acudeixi no? i uh -huh. en els mercats d'intercanvi bàsicament el que abunda més són intercanvis d'objectes sí. eh, però ara també en la xarxa d'intercanvi des de fa un any hem començat una, una línia nova que és la xarxa intercanvi de coneixements I, uh -huh. i una mica la cosa és la filosofia de que tothom té alguna cosa que ensenyar i, i molt, molt per aprendre també, doncs una mica cadascú ofereix algun coneixement que pot ensenyar altra gent i demana algun coneixement que vol aprendre i llavors es van formant grups d'autoaprenentatge que, que, bueno, doncs es va compartint el coneixement. I avui en el mercat hi havia dos tallers organitzats per la xarxa d'intercanvi de coneixements que hi havia un taller de reciclatge i sí. un taller de dansa contact també. L'he vist, de contact. Mm -hmm. Bastant d'èxit, eh? Sí. Tot i el fred, sí, ja no m'ha I que arribaven allà... A mi em feia una mica de vergonyeta física, però hi ha moltes... La, la gent s'ha passat molt bé, la gent que ha participat... Sí, ni no ara contacte. Sí, exacte. <laughs> Clar, que fa fred. Que bueno, a a més, sempre, sempre teniu dinerot bo, no?, que estan a les companyes de l'Oia Mòbil, allà... Sí, sí, sí, sí, sí, sí avui ha sigut de luxe, eh? Avui hi havia sí, sí. copa de peix. Sopa de peix I sobrat i, sopa, i tot, sopa de peix I, i, i ha sobrat, sí, sí, sí, sí avui s'ho han molt Sí, els de l'agolla mòbil Com que la xarxa d'intercanvi surt de la Taneu Rosa de Foc I allà doncs hi fan Bueno, hi ha diferents grups i tal i un d'ells és l'agolla la mòbil I cada mercat d'intercanvi són els que s'encarreguen de, de fer el menjar popular que, que, bueno, reciclen el menjar del mercat I llavors cuinen allà i l'ofereixen també gratuïtament o un intercanvi d'una abraçada o unes, Ostres, un, està bé. Un, un somriure o... A, a, a petonejar et canvies el Exacte. somriure per un petó oh, sí, bueno, sí. això és una cansellèctica d'arma no? <ríe> no obres les portes sí, sí. doncs home més enllà del mercat d'intercanvi que fa un cop cada estació Seingra funciona dia a dia no? sí a ja, baixar-se o sigui, ja d'intercanvi funciona també per internet hi ha una llista de correu on l'agència apunta i... Que és aquesta, el... xicgràcia arroba pot ser? S'aïngra, xicgràcia arroba és el correu per demanar informació sobre la xarxa d'intercanvi de coneixements. Bueno, eh? la és La xarxa d'intercanvi de coneixements. I S'aïngra sí. és, és la llista de, de correu, no? Info guió xaingra arroba, bueno, hi, ha, hi ha maries llistes, això és una mica merda. La llista per fer intercanvis és xaingra arroba moviments.net La info xaingra és una llista que només circula informació. Mm, bueno, vale. Informació dels mercats, eh, informacions dels tallers que es fan a l'exerc intercanvi de coneixements, etc. Vale. Qualsevol cosa, per qualsevol consulta, eh, per apuntar-se a les llistes, quina o Qualsevol és? cosa, hi ha un adreç de correu que és xaingra, x Mm -hmm. guió normal owner la owner da bueno. -E -E sí, sí. owner@moviments.net que és l'administrador de la llista i si qualsevol persona que vulgui informació ho envia doncs se l'informa informa. Torna a owner arroba moviments.net És que que heu de pensar, dir clar, és xaingre perquè és xa de xarxa, in intercanvi i grà de gràcia. Molt bé! Es Jo penso! Sí, quina bona adquisició, aquesta noia per ròdio contra bàsic. Fichatge. Que m'he pres un cafè. Està molt bé, perquè estem acostumats a les sigles i els acrònims fonèticament és molt més agradable. Havíem posat a posar una R més, que són xeringre, però sonava molt a xeringre. Xeringa, sí, és bastant punki. Home, ha vist el passat que té la reina que... No, però, bueno, amb l'intercanvi no tots ens hem de punxar una mica, eh? Ostres, aquesta... quina metàfora més bonica. Bueno, ha sigut un èxit avui la fira. Sí, sí, sí, sí bueno, la gent té molt bones respostes. Al mercat d'intercanvi cada cop hi ha més gent i, i la gent, doncs, bueno, s'ho passa bé i, i bueno, també la mica, una mica la idea és anar aprenent una mica no, el tema de que d'anar-nos desprenent una mica de, de, de, de les coses aquestes que tenim molt integrades del capitalisme, no?, de que tot es compra i es ven, mm -hmm. i anar-nos desprenent d'aquestes històries sí, amb una pràctica real, no? O sigui, no sí, m'ha és... passat, la meva germana tenia un xiringo allà, un puesto, mm -hmm. no sé com... Parereta. Parereta, per cas mm -hmm. i passava gent clar, tothom té el xip dels diners i passava gent que no sabia de què anava i deia quan val això I plan, no, vale, no. és intercanvio Exacte. però clar, passava gent així distraïda no sabia de què anaven i preguntaven per el preu i no. és d'allà on has estat les revistes porques dels anys 70 que has portat avui? hi ha de tot això les tinc que me les donat la meva mare ah, va. Les però també n'hi ha de eh, revistes porques en aquest intercanvi pots trobar del tot i el que no trobes allà ho a través de la llista i, i, i ho trobes, segur. L'arbre, has d'anar... Hi ha de tots, realment, jo he flipat perquè, sobretot per la varietat que hi havia. Sobretot és recomanable al matí, perquè és quan hi ha més sí. gent, no? Sí. sí, sobretot a l'hivern, no? O sigui, sí, a partir del migdia ja ha baixat una miqueta. Clar. Bueno, perquè fa més fred i llavors Clar. la ja comença a marxar. Però sí, el, tots els mercats a l'hora punt és a les 12, entre 12 i 1 és quan hi ha més activitat. Exacte. Clar. I pensar sí, en sí. agafar la bossa i dir, no, només agafar els orillos, no? A més ah. agafar els peluches, els sí, sí. llibres, la roba, tal. Sí, això, era... això és una lluita eh, que tenim perquè es sempre hi ha gent això que, que, que està jo intentant comprar i tal i no, ja no Clar, clar. Però bueno, la gent ja, ja ho va, o sigui, ja la mateixa, pillant. de forma espontània, la gent ja va dient, no, no, això, això aquí no val, no sé què. Bueno, i més amb les dates que hi ha ara de Nadal i aquest cap de setmana que la gent està omplint el carrer i anar a comprar, sí, sí, sí. però també la gent ho, ho agrairà, no?, fins i tot. Sí, home, sí, sí, el... Tunes a el, sobre. Sí, l'edició d'hivern és la que té potser més, més dic, sí. sentit com, com, a, com a idea de fons, no?, una mica una una crítica al consumisme aquest desmesurat, no?, i una sí. mica, doncs... Sí, erossar i tirar, no?, que és ah, exacte, absurd, no? no?, hi ha moltes coses que es poden aprofitar. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, vosaltres porteu molts anys, però últimament aquí també estem sentint, doncs, que estan sortint xarxes de tot arreu, a Pobles Sec, a Sants, fora de Barcelona, estan sortint doncs, moltes iniciatives similars i, i bueno, les ho està utilitzant, no?, I, igual que hi ha altres projectes més o menys similars amb la idea aquesta de no intercanviar en base del diner a, a internet uh -huh. també, no? Bueno, de fet és bastant meia... típic aquestes situacions així més d'intercanvi, es feia molt aquí en la, la postguerra, no? Sempre s'ha fet, de fet, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ja, sí és no? una situació de... Bueno, Argentina també va passar amb mm. la crisi del 2001 mm. es va posar molt de moda, després van començar a desaparèixer, per les assemblees mm. de barri i tal feien molt mm. intercanvi sobretot més de serveis que de vents. Per exemple, ja et cuida el criu aquesta tarda i tu em dones un taller de flamenc. Defensa personal. És que fins i tot, és que jo ho estava pensant, per exemple, a, ara que està tan de moda, no?, el rotllo aquest de roba de segona mà i no sé què, tu veus, no?, per exemple, zona tallers i tot això, i ho venen com si fos una espècie de, no sé, com tingués un clitxer especial, saps?, o sigui, uns preus com desorbitats, i dius, sí. la gràcia de la roba de segona mà tota la vida era roba barata, és a més, amb aquesta espècie de toc, que. a dir, una roba que s'ha posat algú, té com una espècie d'història no té aquest morbillo, I clar, que veus això i ostres, no, la gràcia és que, o sigui, sortir del circuit aquest de mercantilisme uh -huh. és una roba reutilitzada, ja el valor que té és, no sé, està fora del que és el, no? el valor aquest industrial ja ja ha tingut la seva vida en aquest sentit Bueno, hi estan ara moltes tendes gratis també que estan sortint alguns espais ah, exacte, socials Exacte, això és... és el tema aquest de reutilitzar no? vull dir, per exemple amb la roba és el cas més, més clara de que a través de l'intercanvi jo fa com cinc anys que no compro ni una peça de roba. Tot, tot és a través de mercats d'intercanvi, tendes gratis. Es llencen una quantitat de roba que és... És indecent i és que no, no necessites comprar roba, no? Llavors. Exacte, sí, sí. sí, sí. Que són, sí són, són, és, a més, aquelles... fa, fa com ràbia, no?, allò d'entrar en aquelles tendes i, i tota la roba igual, i en packs, i, i, i et sents com si fossis un, no? una espècie de clon. En certa manera, dius, tots, tots iguals, i dius, no, ostres, mira... Clar, i ja és una també les modes, no?, i el és tot el que t'estan marrant i tal. Clar, sí, sí. Clar, ja. sí, sí. sí, sí. Llavors, no, és una que... mica, amb, amb, amb, amb, o sigui, la, el tema de la xarxa d'intercanvi i els mercats, Clar, la gent va i és divertit, s'ho passa bé, però també una mica el que intentem és, és una mica anar en el fons de la qüestió, que és una mica doncs, trencar amb, aquest, amb la cultura capitalista que la tenim, doncs vulguis o no, per molt que per, amb un discurs critiquis el sistema capitalista, eh, amb, amb, amb actituds que reprodueixes, no?, i una mica és anar a, a, anar a buscar com, com poder anar trencant això, no? Exacte, una mica, o sigui, que hi ha solució, que... pots, pots sortir, no?, d'aquesta roda, una mica, hi ha, hi ha una sí, alternativa... Tots són petites passes, no? Vull dir, no, no hi ha allò d'un dia per un altre que diguis ara ja m'he sortit del tot, però sí que veus que mica en mica pots anar... Clar, necessitaràs comprar calçotets igual, però... No, no has si no comprat de segona mà, suposo. Però... Clar, sí, Amb el foradet sí. i la caqueta posada ja, no? Sí, clar, ja ve de regal. Au, amb la decoració Exacte. Exacte. Saps? Exacte. Pues a veure si ha un dels Polsins Mercat d'Intercanvi potser el de l'estiu ens apuntem també contra banda i fem l'assemblea de Majares en directe no? ah. ah. ah. estaria pues genial de fet bueno, teniu les les adreces de contacte i el Mercat és un espai que també veiem un espai obert per generar totes altres coses no, no només senyir-nos amb el tema d'intercanvi sinó que fer un espai obert perquè col·lectius i bueno, qui vulgui aporti la seva petita llavor amb... Pues mira, amb una transformació social, no?, que és el que estem... Apuntar està i a veure si, si algú s'anima a fer taller de podcast també allà exacte, i exacte. una sí, miqueta bueno. també de coneixement. I exacte. aquí exacte. veig el tríptic que posa també que per a fer intercanvis via web us podeu registrar a la pàgina intercanvis.net, no? Sí, intercanvis.net és una pàgina que s'ha creat que utilitzen tot, bueno, totes no, però moltes xarxes d'intercanvi, no només a la gràcia, Molt bé, no? sinó està pensat com una eina també de, de coordinació. i. Inter xarxes. Aha, i ja pots posar el que t'ofereixes i també s'informa de tots els mercats d'intercanvi que hi han a Barcelona i Rodalies que cada cop més si estan sortint com a bolets i no ho sé, ves a saber, algun dia potser farem una xarxa així més, més grossa i, I, i ser mercats més coordinats ah, sí, sí. No? i, I acabar la... el imperio Zara ja, ja. acabarem acaba... amb el capitalisme <laughs> amb el <company>. <laughs> <laughs> Molt bé. i acabar tomant el capitalisme que una mica és sí. que tots busquem bé. Jordi, pues, moltes gràcies per trucar i sí. estem sí. en contacte i intercanviarem amb tu aquestes paraules que ens has donat amb una cançó del Per rocker que es diu A ti otra que estàm escoltant abans si Molt bé, moltes bé. gràcies Vinga. Gràcies a tu Salut, Salut. Salut. Salut. Ara l'escoltarem sense res de decirte quiero a ti otra vez tengo ganas de decirte quiero a ti la única mujer ya sabe y soportar mis fracasos mis triunfos mis porques tengo ganas de decirte quiero otra vez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 Te quiero A ti otra vez Tengo ganas de decirte quiero a ti La única mujer Que has sabido Y sabes soportar Mis fracasos, mis triunfos Mis porqués Tengo ganas de decir soy quiero no, Soy hijo de padre puerto obrero Paso el día cortando el pelo te a ti otra Fantàstic, el Perroquer sempre, sempre animant-nos recordem, ho torno a dir allà a la pàgina d'operroquer.com o a la de Jamendo i busqueu Perroquer trobareu pues, tots els discs inclús l'Estrella del Ros que és el, el disc que ara han anat celebrant els 10 anys o el que hem escoltat ara que que, si no m'equivoco, és el que va treure abans, anteriorment, amb una portada de la Brunet Fantàstica. Diria és, que és el, és el mateix, only Estrella d'Arros. No, és l'Only More Only. Que surt supersexy, eh, ah. senyor Mugro. Sí, això és, una, és un leitmotiv de la seva carrera, podríem dir. Sí, sí, sí. Glamour, molt glamour. És molt glamourós, sí, sí. I, per cert, estarà tocant, que no, no sé si ho hem dit, però estarà tocant... Sí, a la sala bikini al gener, però no em vaig quedar mal dia. I abans, estarà tocant en un altre lloc curiós, que aquí hem parlat algun cop que és a... els genis de Badalona o sigui que ja us avisem però em sap que és el 4 de gener estarà d'on perro que era ja un altre cop un cop més, en aquesta associació cultural de Badalona, l'única que es pot accedir per un ascensor secret i que si no heu anat, pues, mira, pot ser una ocasió immillorable pues, per conèixer descobrir aquest lloc que és molt autèntic 4 de gener a les 8 del vespre i el genis i el concert aquest dia tan repetit que hem dit, del bikini és el dia 23 a les 8 mitja i estarà ja, més, gravant l'ocasió. O sigui que val la pena que tota la perròquia i els majares hi vagin. Molt bé. Bé, bueno, doncs, mira, jo una cosa que volia fer anar, també el dia d'avui era a fer una miqueta de... de jandeta Perquè, per exemple, una cosa de la que us parlarem, si és que fem programa la setmana que ve, és del circ d'hivern que any més fan els a l'Ateneu de Nou Barris, que em sembla que ja van per la 13 tretzena edició. Ja mm -hmm. sap que l'Ateneu de Nou Barris és on hi ha una escola de circ pues, molts anys matalana i és un, un lloc, un espai pues, on sempre ha lluitat perquè, perquè el circ pues, fos un art accessible a tothom i perquè es valoritzés com, pues, com el que és, no? com un art i no un art menor. I llavors, cada hivern acostumen a portar una companyia diferent de fora. Que no sigui, de, que no sigui de, dels tallers que estan fent allà. I aquest any porta que es diu, un espectacle, es diu diu Oniricus. Va començar el divendres, si no recordo malament. Sí, 20 de desembre. El 20 de desembre. I és fins l'11 de gener. Fins l'11 de gener. I si teniu ganes d'anar, jo recomano que mireu bé la web i mireu com reservar o com comprar entrades, perquè acostuma a ser una iniciativa que plan seguida. La web és... Enseguida. Hòstia, et veig molt malament ja, eh? www.ateneu96.net barra Oniricus. Atu, eh, nou, no, és nou bé. No, no 96? Bé. De nou barris. Estic fatal, eh? És de 9 barris. Bé, sé què no va anar. Jo aniré demà i si diumenge tenim programa us explicarem detall, però, bueno, sempre alguna cosa divertida. I almenys les altres cops que he anat ens pues, han passat bé, i tant els petits com els grans pues, ho disfruten molt, val la pena, i també és una forma d'anar al circ pues, més econòmica del que és habitual en les companyies que poloren per aquí aquestes dates. Eh, nenes a partir de 4 anys, em sembla que és la o sigui sea, que, que los sé paris. No apto para menores de 4. No apto para menores de 4, sí o sigui que i ens majares de menys de 4 ens estiguin escoltant a esperar una miqueta a fer els 4 anys, i ja podreu anar i van també pues, allà, aprofitar aquest espai la teniu a Warriors, que porta un munt d'anys i també té un, bueno, una sala i un, una sala de jocs, un bar molt agradables pues, bueno, ja ho sabeu això des d'ahir i a la web això teniu 9b.net bueno, posem una mica més de música si us sembla i mira, jo anava per aquí estava per aquí remenant i no sé si voleu que podem escoltar alguna cançó més d'aquestes, d'aquesta pàgina, que ens ha explicat el Xini. És... Digues la pàgina, aprofita. Mira, es diu Blip FM, eh? no? I és per poder, com dèiem abans, l'Ugajamendo, doncs pues una d'aquestes pàgines on, on la gent penja música i es poden escoltar i descarregar gratuïtament, no? Que això en èpoques desgaE eh? sí. I, i Derechos, doncs pues, és eh, sempre, doncs pues, bueno... Però, bueno, bueno. penjant els mateixos grups, no? Eh, se suposa. Sí, ara ens ho explicarà una miqueta xini. Però, bueno, escoltarem alguna altra cançoneta i recordem que podeu trucar aquí el programa, per demanar el que sí, inclòs les cançons, que abans ho fet això a la carta. El 9-3... 3-17-73-66. I qui truqui des de fora, des d'estran extranjero, qual és el prefijo? 0-0-3-4-9-3-3-17-73-66. Que no es a vegades a l'estranjero. Tu misma lo has hecho. Mi m'ho meto, m'ho meto. Després també, precisament, el que dèiem per si la gent que vulgui difondre la seva música o coses que vulguin que surtin per antena, L'apartat de correus de la ràdio per enviar coses és l'apartat de correus i agendari 748 del 08080 Barcelona. 748-080-800 Barcelona, pels més clàssics i que els agradi més aquest estil. Doncs pues, d'avore escoltarem otro grup, no, si no us ha colgat, o, si no, no us preocupeu perquè aquí tenim solucions per tot. I, escol i escoltarem una mica més de Don Perroquer. Ah, podem contartar més. Hi sí, sí. ha una coseta que tens a la teva dreta que és una mena de sí, cosa sí. molt petita tecnològica que li diuen MP3illo Pinanillo i allà es de tenir en puerques la, la cançó número 4ques eh? En Puercas que és una versió dun clàssic dels Beatles, si me no recordo de, feta per Daniel Johnston. No posar la posada. Bueno, posarem, si és que em deixa obrir, perquè a vegades passa que no te reconeixen sense llàpids. De moment anem parlant d'un altre tema fins que trobes això, no que parla, és no ah, el parla... personatge. Eh? Clar, clar, clar, clar, estem en directe. Sí. Clar, bàsicament estem en directe. És un tipus, sí, sí, no, no, clar. O sigui, no ens no, podem no, quedar, no quedar callats. No fes, bueno. Hem de parlar de tonteries. Estava recordant sí. Caps d'Any. Cap d'any de Majares. Què, vols fer-lo tu? Què no passa aquest any, any amb el cap d'any contrabandit? Bueno, jo hem d'anunciar una cosa espe espectacular és que, en veritat, ens, tenim inf certes informacions de que hi ha una arribada extraterrestres no me en dia de cap d'any. Eh? Que casualitat, eh? Com són els extraterrestres? Ja, yeah. joder la fiesta. Que és una zona que és molt Yuzong. <laughs> Com? Yuzong. Que sona ufo, no? Ah. Penseu, estaves dient en francès Usona, no, a Osona diuen que farà un aterrissatge Llavors nosaltres anem a rebre i farem una festa amb ells, espero, i espero que, jo... que ens amanitzen amb ah, coses però... d'altres planetes. El desperareu amb visada, Moritz, amb per exemple, per fer un intercanvi acaba, cultural. Sí, per fer un intercanvi cultural, com a Xeingra, pues farem intercanvis corporals, ah, principalment. Que interessant. Veniu preparats ja, no? Sí, sí, tenim tot preparat. Eh? Aquesta setmana hem estat ja preparant a veure allò on aterrissava i, bueno... I què tal? S'han presentat fins i tot una avançadilla. Sí? Sí, molt i molt bé, està I molt bé, dir que serà molt divertit. I... Són bona gent? Jo crec que sí. Els extraterrestres? Sí, però tan bona gent com qualsevol I... bon hijo de vecino, no? I, clar, pensar... i els hi volen el psicotranzi, aquestes coses. També, també. Sí, sí, no? Sí. Perquè com sempre van d'aquests rotllos i la penya vestida, dic... Sí, sí, sí, ells hi, sí, hi volen el psicotranzi, el i... El sul, el cha-cha-cha... I per el perroquer. El perroquer per també, és que jo crec que el perroquer... Hauria de ser un invitat. Potser no en aquesta primera arribada, però en alguna altra arribada extraterrestre és... sí, eh? no hi faltarà el perro aquest. <ríe> T'ha agradat no? la família. No, perquè estava parlant l'altre dia amb la l'amnistre Txemajara, que, que passaria, no? Perquè és una mica mítica. Fa ah, 15 no anys, fem si cap d'any... 15 anys? Estic exagerant una mica, eh? general, Bueno, favor. quants ens fa de... Home, no sé, jo venia eh? a Prozac no sé. con leche, que era un programa mític, històric Fals... i era molt jove 13 eh? Tre anyets o 12 13 bueno, no i 15 o... no exagerat tant feien caps d'any o això va venir després és una tradició I bastant majara no? bastant sí, bastant jo, de... jo me'n recordo un cap d'any que vam fer, en comptes de fer les campanades no? que sempre fem aquí la versió alternativa un any van fer les llaberades que esco amb les claus de casa seva 12 te'n recordes eh, o no? no, no te'n no recordes no, no te'n recordes L'Ernesto segur que se'n recorda, de les 12 llaberades. Oh, right. De les llaberades, de les xupitades... Les xupi... I un cop ho vam fer amb gemidos també, els oh, 12 eh? gemidos. Innovador. Va ser divino aquell any. <ríe> Mira que se aterrizan en ese momento unos marcianos que hubiesen pensado, eh? Que nuestro vocabulario era muy gutural, ¿no? <ríe> I hem de dir que ese fin de año gutural casi incendiem l'estudi. Te'n recordas? I això no lo sabía. Ui, això sí que tin tinc... em sona, em sona. <ríe> sen Ja m'en recordo perfectament. Recorda bueno, escolta, tu què, on estaràs a aquest any? Bueno, que no sé. Digues. Jo estaré en un altre planeta, que és el planeta Asturia, <laughs> Astúriax, Astúries descendiendo per cavitats i també conductes marcianos de, de, bueno, de estirpes de mineros galàcticos. O sea, enanos, ¿no?, más bien. Sí, exacte. En la comarca. <ríe> o sigui que, malauradament, no estaré amb els marcianos recibiéndoles, però tampoc estaré aquí en este estudio. No, tampoc. Però, igualment, sintonitzeu la ràdio. En que no hi hagi una gala, com cada any, segur que us sortirà un programa, la mar de divertir. Potser podem repetir alguna gala i fer una mena de... Home, pues seria divertit, això, sí. eh? Sí. Jo diria que sí. Podem trobar alguna ben antiga. De fet, si, no, home, si, si no estic equivocat i aneu al podcast de contrabanda dels espacials allà trobareu, per exemple, la retransmissió a les festes del Raval quan s'ha sortit a la Barceloneta o retransmetre, retransmetre els encuentres futbolístiques de al Foret de la Vergonya però no m'estranyaria que potser hi hagués algunes campanades a mort d'aquestes que hem fet contra la bandística si no, bueno, recuperar-les i ficar pot ser divertit si no, ara podem mirar aquí en directe què haurien de sofrir els oients si sintonitzessin el dia 31 en directe la ràdio. Perquè el 31 que any si no m'equivoco, Cau en un dimecres. Sí. Dime a les 12, seria Mephisto en bikini. No està mal, eh. A veure I... El baño infernalment. Però com puc rol en, en directe? Exacta. Per exemple, no? en el cas que no estigués neeix en directe sonari en diferit o sí sigui que té pinta de que rebreu a l'any amb, amb uns luciferes en bikini. bastant divertits. Sí. Bueno, com que no hem pogut obrir el que teníem pensat obrir, ficarem una altra cosa que espero que sí que es pugui sintonitzar. que ho ha enviat un grup, un grup de música de rumba, que volia que fiquéssim a les ràdios lliures villanzi, un villancicó que han compuesto per l'ocasión. És un grup que es diu la vereda, són de les Islas Baleares això que està ahí en el, en el mar Mediterrani i tenen una cançó divertida que es diu Dulce Navidad Què us sembla si l'escoltem? Vinga, són Som... bons de vereda Estupendo. Sí? D'onde són? De Mallorca. De Mallorca capital, d'Efe sí, No, capital, no sé si... Sí, per allà. Pues vinga, des de Sumer Space La vereda Dulce Navidad Disfrutem No no nos falta, pero no nos falta, pero no nos falta, ay, qué parenta. Mucha más felicidad, vamos a comer y vamos a beber y hasta reventar. -re vamos a consumir, vamos a gastar y una harta y otra harta y otra harta. Vamos a comer y hasta por la nariz. Ay, esto sí que te gusta a ti, es eh, que sí, es eh, que sí. Tú eres la vida. La dulce Navidad, la dulce Navidad Hay dulce Navidad, hay dulce Navidad Hay dulce, dulce Navidad Y hacia el primer mundo va un sin papa de rin rin yo me remendaba, yo me remendé Yo cogí el remiendo, yo me lo quité ¡Ey! Bueno, ja heu sentit aquí aquest gent en la vereda, aquest grup de rumba, rumbita, des de, les, des de Mallorca. I bueno, seguim fent-nos una miqueta d'agendes i de croniquilles vàries, perquè, per exemple, aquesta setmana van estar per aquí, bueno, han estat aquí una mena de, de projecte a nivell europeu de xavals que estan fent hip-hop, amb un projecte que es diu Total Session, Barcelona, perquè aquest cop ha recaigut a Barcelona i entre altres parades doncs, van estar aquí amb el company Javi de Distrito Pach, amb el Jum doncs, i explicant una mica de què anava això això que ha estat que ha a Barcelona des del divendres, 3 dies a l'Ateneu de Nou Barris que abans, i, i també a Rai que està al carrer Cardés que s'empara una mica qui organitzava aquí Barcelona i això en veritat encara dura dura fins avui o sigui que aquí tingui ganes de, de veure una miqueta de bon hip hop Pues, pot anar avui diumenge 21 en un concert gratuït que fan a, a les Corts, al centre cívic de les Corts que està a Dolors Masferrer 33-35 i allà pues, hi haurà la gent que participa en aquest intercanvi d'aquesta xarxa europea de hip-hop i a part de musiquita pues, també suposo que hi ha, hi ha una mica de dansa, allà, hi ha b-boys hi ha battles per poder-hi rapejar no, no, no, combativament no, no. sí, hi ha una mica de tot i suposo que hi haurà i pues grafiteros i un poc de todo i bueno si teniu ganes d'escoltar una mica de què van això i, i què és el que van estar fent al Distrito Apache en el podcast de Distrito Apache que el trobareu a la secció del mateix nom de Contrabanda.rg doncs pues podeu escoltar què fan i sense anar marxar-nos del rotllo autor referencial contrabandístic dir-vos que el gener serà, començarà molta força l'any de Contrabanda amb molts projectes nous que, que s'incorporaran per exemple per exemple Aquí us hem parlat algun cop d'un projecte que hi ha d'un programa sobre immigració i sobretot sobre el que passa en els CIEs, als centres d'internament per estrangers, que es diu Nomades Atípicos, si no ho malament i, i aporten ja un temps intentant, doncs, doncs per això van fer un especial, els Bum Maharas van participar, connectats amb altres ràdios és un CIE, i al final, doncs finalment a gener, després de festes, començaran i em sembla que serà el diumenge al, a la tarda, més o menys a les 4 ah no, diumenge, alternant-se amb el Rizoma Marinoski quinzenalment, per abans tant de, exacte, de, Majares, de 5 a 7 de 5 a 7, doncs el dia que no estigui el Rizoma es podreu escollir aquest programa nomades, sin Intòpicos i bé, bueno, bastants projectes més, i només per dir-vos un mes, que també ens fa molta il·lusió serà el Tenic Indirect a la gent de Judici i la Justícia, que és un programa molt veterà de, de radio Bronca sobretot pues, del de, pues, que diu el nom no? de la justícia de, també del de, de tema carcelari sobre presons i, bueno, una mica això d'això, contrainformació sota del món legal i, i carcelari fet des d'una autòptica amb el Francesc Carnau d'abugat i uns quants més i que bueno, per qüestions internes, bueno, per mogudes, diverses d'horaris pues, ara s'estarà fent aquí en directe contrabanda seran els dimecres a el, el, la nit serà un horari peculiar perquè canviarà uns dimecres serà a les 11, altres serà més aviat a les 10 alternant-se'm de cara al futur. però estigueu al tanto a la web i, i bueno, tindrem aquest programa que ara mateix el podeu escoltar Bronca i també el podeu escoltar en el seu podcast que si aneu a la pàgina d'errebronca.info amb la que és, doncs pues, el trobareu i precisament ells ens comentaven que, que torna a fer-se un any més la marxa contra les presons que es fa el 31 de desembre sempre l'últim dia de l'any es fa una marxa que recorre a les diferents presons de, de Barcelona com que han la Trinitat pues, aquest any serà només a la de Dones, de Batràs que està allà al Poblenou i la Domas de la Model no sabem si l'any que ve seguirà existint, ja no passarà per ja la marxa de les presons, però aquest any passarà per aquestes dos presons. La presó de dones a les 12, hi haurà la concentració el dia 31, hi haurà un pica-pica solidari, recordem que està al carrer Doctor Trueta 76-98, metro bogatell i a les 8 del vespre serà la de homes la presó d'Homes de model, carrer intensa 155. Bueno, qui més, qui menys, sap on està la modelo, no? Rauradament. Doncs 12 anys que es fa això va recordar que més en unes épocs com aquestes on més o menys tothom ens agrada no passar en família, doncs hi ha gent que està tancada i que no pot fer-ho. De mateixa forma que ahir veiem, cada només feia la marxa de les torxes amb els presos polítics catalans, baixant les torxes per les Rambles, doncs, bueno, hi ha gent que la gent aprofita aquestes dates per recordar aquestes coses que, que bueno, molts cops ho oblidem. Però, bueno, aquestes coses i molt més ja tindreu aquí el programa de judici i la justícia que ho parlarà, segurament, molt, molt millor que nosaltres i amb més coneixement. Doncs pues va, que hem parlat de presó escoltarem un CD que aquí havíem escoltat molt fa temps m'agrada molt que es diu Mueren les càrceles, viva la libertà que era un recopilatori de rumba sobretot però també algú de hip hop però sobretot rumba i flamenquillo del bueno, de los chichos, los chunguitos, los calis i tota aquesta gent que ha encantat a la llibertat i a la vida de los presos i pues avui ja l'escoltarem un cop més però avui ficarem un grup de hip hop com estan parlant de hip hop El vol arruina, el colega de la càrcel Pues tiene una maga flamenquilla, veréis Caliente. Vámonos, maestro! maestro Eso Hay con ruende Sentimiento Aquí hay hay Eso Dale Cuántas horas pasabas jugando campo el fútbol la plaza de tu barrio sin disturbios sin asuntos turbios porque buscaste en mi tubulio su tu madre te decía yo te pago los estudios aún recuerdo nuestros ciegos gordos como aprendimos a hacer borros nos torrábamos haciendo tonterías en un corro recuerdo cuando usábamos pistolas de fogueo emulando nuestros héroes del rap ya lo creo y por qué joder tuviste que arrimarte a Lucifer nos iba bien saqueando el picabutos en el corte inglés porque Hachis, Coca y después Caballo cuéntame casi joder cuál fue nuestro fallo no se me olvida Cuando conociste al diablo creíste que era un ángel providente en tu camino Y era un asesino responsable de un destino Era tan en forma de mujer que a joderte vino que sufre tu mamá y tu niña esta etapa, rompando aumentas tu ego, desde el juicio a la cárcel, ahora sientes miedo después de algo más de un mes, sales del calego y otra vez a las andadas juegas y te quema el fuego arropado con la banda del demonio chelicado a un destino, vigilado por tricornios, entre grado y gramo, mil insomnios, mil noches de vigilia, respetados en la oscuridad, como las mafias en Sicilia, abrimiste la el butrón, cuantas torbas vaciadas bajo un sillón, cuantos tranquis pa'l cuerpo sin tornizón, cuantos gramos de coca, un pasaporte de campaña a prisión. Cien meses más tarde tú has cambiado, tu hija ha nacido, tu reflejo más honrado, el que esconde En la calle no solo hay que tener nombre, lo difícil es poder hacer creer que eres un hombre. Piénsalo en la capacidad. Esclam con los chungos del barrio Yo loco no un hermano, viro al cielo Y veo al nano, tú la mechero Cuando te echamos una mano dime Bueno, sembla que tenim una trucada A veure, la passarem per antena Jordi, bona nit Hola, bona nit Com va, qui ets? Jordi Asategui Jordi de què? Jordi Asategui Jordi Asategui, hosti, tu nom i cognom Això feia molt que no passava a contrabanda sí. Des d'on truques? A dins d'on barri? Des de Gràcia. Des de Gràcia. Ens sents bé que? De barri, de barri. Des de la vila. I tant. Se sent bé? Per ràdio o per internet ens escoltes? No se sento ara mateix. <ríe> bueno, Hòstia. perquè de l'apagat, no? Molt mal, molt mal. Clar, si es estic sentint pot... <ríe> es a tu. Ah, Està bé, perquè de vegades ràdio i telèfon a la vegada és una mica xonco. Senta que raro. sóc un home. O ser sigui, només pot ser una cosa a la vegada. Molt bé. <ríe> torna a dir. Que, que ho sàpiguen que ho, sàpiguen, Mal, fuerte, que ho assumeixin o truco per telèfon o sento la ràdio una de dos està bé que ho assumeixi és que hi ha molts que no que no la accepten la no eh? però bueno, canviem de, tema. canviem de tema sí, menys garrilla d'aquesta Jordi, doncs el Jordi també té un, una paradeta a la, a la fira de, de Gràcia d'intercanvis, avui hem estat allà heu intercanviat amb ell hem intercanviat alguna cosa Sí. I ens truca per explicar-nos una miqueta com ha anat avui i quant temps portes tu en aquesta xarxa. Bueno, pues, ha anat superbé. Jo crec que és un dels més, d'aquí del Barcelonet, dels més importants, el de la Via de Gràcia. Sí. Eh, he, tingut una, he tingut un lleno absoluto. Lleno total. Lleno total. No sí, cabía sí. por los bordes, la plaça no dava más. És veritat, eh? Sí. Bueno, jo vaig content. estar l'any passat i he flipat amb la diferència l'any passat aquest. Sí. Bueno, jo l'any passat no, que ara no, no estava ficat en el, en el tema, però la veritat és que és molt viciós el tema, eh? Home, jo com a exveí de la plaça, del carrer Rubí, i que ja fa sí. anys pues, que va despassava els bàrtolos i, i els portava, i recordo potser que eren 8-10 persones, i als ja. últims, últims temps he anat, algun cop caient-me, sí que he anat veient l'evolució aquesta, de que, de que la gent realment ho va coneixent i ho va autoritzant, sobretot, i va anant, i va anant no per casualitat, sinó perquè ho sap, i, I, bueno, realment se demostra que la gent li agrada la idea i quan la troba necessària. Sí, sí. En realitat. És, un, és una, una iniciativa de més interessant que hi ha a la mateixa, a Barna, de veritat, ni festivals ni històries. O sigui, el fet que la gent prengui consciència de, de la quantitat d'objectes inútils que té a casa. Sí. Estigui una mica creatiu, també, no? A l'hora de... de quan, quan algú no et costa diners, Sí. ets molt més creatiu agafant sí, sí. agafant, o si sigui, consumint d'alguna manera, oi sigui, també estàs consumint al fer un intercanvi és una altra manera de consumir però, però molt més creativa no? sí. i al marge del sistema entre cometes no? totalment, el Precindent marge del diners sistema, ah. sí, sí. Bueno, i és important que també el que feu jo crec és una mica valoritzar les coses que no valen diners sí. perquè sí. a vegades aquí malauradament i això ho fem tots, el que no es paga el que és gratuït i això et passa molt a la vegades amb els moviments, el moviments socials, doncs no es valora, com que és gratis i això és un error, perquè fins i tot molts cops és al revés, no? O amb la cultura, per exemple, el que deien intercanviar coneixement, clar, sí, no, és recladíssim, no. vull dir... Això és una, una, una, sí, és una passada, sí, és una increïble. Ostres, per què no? Perquè t'has d'apuntar a un curs, o si tens persones que tenen uns coneixements, que, bueno, que pot ser com un diàleg, que encara és més interessant, no? Sí, això. El... Jordi, et vaig a fer sí. una pregunta molt personal. Ai, Home, no, aquí, aquí, al, al Temilla. T'has desfet t hi, t hi, t hi, algun objecte t hi, t hi, t hi. molt estimat? Si m'has desfet d'algun objecte estimat. Sí, sí. Desfet, desfet, parlem veure, del bueno. desapego, parlem una miqueta del desapego. El desapego i de destapego. Volem saber objectes concrets que has portat avui a la fira i t'ha encostat. Els has mirat i has dit, venga va, me desago d'esto. A l'ocieto Manolo. O... Oh. <laughs> Okay. <laughs> saps què passa? Que, que, que bueno, ja, ja porto unes fires i, i la veritat és que et vas, et vas desenganxant de, de, de cosetes, però, però saps què passa? Que arrastres també a vegades coses que canvies, perquè a algú li fa illusió a algú que tens, però el que, li, el, el a, el que et dona a tu a canvi pues, tampoc, és, tampoc ho vols. O sigui que acabes tu. més carregat que abans en la fira. Moltes vegades sí, moltes vegades sí. Oh, però... Llavors ho guardes perquè dius, bueno, ho portaré a la pròxima i potser a, a algú li, li agrada i ja està, no? Psst, Així que, bueno, és una mica, una mica això, tenir una mica de coixi i intentar no... Sí, o si no, com que igualment, eh, penso... Jo quan vaig anar allà portava roba que dic, és que si no trobo res que m'agradi la deixo allà i que si algú la vol agafar tu. Clar. Perquè per anar a la bessura millor que l'aprofiti algú, jo no l'he pensat. Sí, és una mica el que passa quan és la recollida, no? Quan la gent ja recull i se'n va, uh -huh. és una mica el que passa, que queda tot, tot una mica al container i això també fa pena, no? A mi, sí. a mi em fa pena, llavors jo, jo prefereixo, doncs dir, doncs, no ho no hi enso, però perquè la propera fila potser a algú li grava i doncs, ja, li, li, li dones o li... Clar, eh? sí. Molt bé, llavors tot un èxit, no? Estem contents. Molt contents, perquè ha sigut molt guai. Hem fet un dia increïble. M'alegro molt. A més de tot ha sigut un molt bon pla, no? Eh? Sí, Oi sí, allà amb el solet, la música... El millor plan, el millor plan. El millor plan dominguero. Cada de sí. setmana. Tot i que costa bastant aixecar-se un diumenge al matí, però val la pena. És que això dos mercats té un toc, eh? Sempre, allò quan vas a un mercat, la gent... Eh, noia, rina, rina. Home, clar, tots hem crescut eh? amb l'imatge de la peixatera oh. i les coses. El, el Jordi, les de fet, converses. vosaltres me'n veieu per paper, perquè no? és la ràdio, però és la viva imatge de la peixatera. Aquí es controla, no, no. oi que sí no. Jordi? La peixetera no, no. de la basseria del mercat. No, jo, jo no paro la parada, jo estic mirant i parlant amb la gent, és una passada. La... Sí, sí. Clar, fer el, el safareig, fer una mica el, canvi... eh? el safareig aquest, Ai, què fa la nena? Sí. Eh? Això està molt bé, sí. fas barri. I a més hi ha gent que és, que, que és fidel sempre, i jo et vaig coneixent en un grupillo. I us coneixeu entre vosaltres? Sí molta gent que va repetint i que va canvis de tot tipus, normalment. Això ha quedat molt malament, eh? Ah, s'ha sentit? Sí, sí. Càspides. Diu, re, re, re. Re, re, re, guarrada, ja Bueno, molt bé, doncs abans hem parlat amb un dels organitzadors així una mica històrics de... de Xeingre, que per sort ens ha trucat i ens ha explicat una miqueta i ens ha passat algunes webs perquè la gent que vulgui informació pugui accedir. O sigui que a partir d'aquell moment tothom està informat i... I, i que com tu dius, doncs, és una altra de les xarxes que ha al barcelonès i que n'hi ha diverses i que han sortit els últims anys i, i que bueno, doncs la gent si sí té ganes de muntar-ne un al seu barri és tan senzill com organitzar-se i buscar un espai, o ni tan sols, podes un espai a internet Sí, sí, és més senzill el que sempre I ja està, i passar a intercanviar, com ho fem amb els veïns i amb tot el món sí. doncs ampliar una mica no, aquesta xarxa Exacte Sí, okay. sí, a més, aquest cop de setmana coincidit amb una fira de reciclatge artístic. Ah, sí? Eh, sí, justament dir... Donde y de... como. Eh? Donde y como. Donde y como, pues sí. mira, el CCCB a, a la sala de baix. Ah, que vale. Era, era drapart o algo així? El drapart, ah, sí. Ah, sí. Que havia concurs i tot, no, ¿Sale? Sí, havia una, bueno, una exposició increïble amb peces sí. artístiques increïbles. Mira, no, no tenia idea. idea, jo soc estrangera, no ho sabia. Ai... <laughs> S'ha d'estat tant, eh? eh? Per, per això dic la creativitat, no? Que moltes vegades en aquests mercats de renta-intercanvi trobes coses que, en, que en potser no et fan falta, però sí que dius, ah, doncs pues faré una manualitat o faré un, una peça, un, un, un mòbil per als bebès o no sé, uh -huh. coses, coses... Mòbil son... per als bebès, molt bé, sí. això em sona. Coneixes algú que faci mòbils per als bebès? I tant, la Lucy. Nokia. Nokia. Ah, jo vaig dir Nokia o... Sí, sí, clar, sí. No, no. has de sortir del rotllo, no. Nokia, és el demoni. No, de no. no? no. Mòbils, telèfons, no. No, ah, no, vale. no. Era un gat. Ah. Era un gat que passa desapercibida. Sí. No, no pot ser, no. Mòbils així macos amb colors i amb coses transparents. Sí, sí. I... Ja passarem al telèfon. Per si algú necessita mòbil. mòbils. Per eh, canviar-los, no? Sí, sí. Que estan de puta mare, que els fa la Lucy. I que el Jordi la coneix molt bé, jo també i és un molt bon regal de Nadal sí. això veus, s'hauria de fer campanya eh? una mica més mòbils i menys mòbils saps? del pal, eh? molt bé, molt del pal eh? estimulem estimulem, estimulem sí, la creativitat dels nens que totes i les finestres tinguin un mòbil amb, amb peces de vidre i que entri la llum de colors a dintre les cases hípica, cap nen sense el mòbil en aquest Nadal sí. no, mira, ara, ara parlarem després de, tinc, eh? de les jo jo uïnes tinc, eh? tu tens, jo també tinc eh, però... bueno Jordi moltes gràcies bueno... per trucar i, ara, i, i estem en contacte. Vale. I va a seguiren musiqueta, si no ho estàs escoltant, però lloc, que és una cançó no poso, no poso, posa va. la ràdio, va. rumbera que t'agradarà, segur. Bon dia. Sí, sí. som molt bueno, la metà, pues doncs la seguim escoltant. Molt bé, no, que que no una abraçada Merci Salud. A veces salías a trabajarte el hurto con el show Empastillaos hasta el alma para vestiros de chapó De la luna erais dueños, descansabais con el sol A tiempo justo antes de que os diera un shock Ya sentías cerca la entrada en la drena Arrepentido te sentabas con nosotros sin problemas Pero de nuevo el diablo entró en escena Y en tus brazos te lidaba el show Comenzaba tu condena eras como un barco que ha perdido el rumbo A merced del viento como un cuerpo moribundo A la cárcel sin remedio, segundo a segundo Sidiado en un chabolo bajo el dolor más profundo Llevas ya tres meses con buenos comportamientos Y en tus ojos se refleja odio y arrepentimiento, claro No comprendo esa fuga en los fundados Eso de ser fugitivo Donde poño lo ha soñado Ya no busco una ruina no encuentra la salida En ese laberinto De rea y heroína Te una ruina Tal La penitencia que sufren Tu mamá y tu niña ha sido, pues, lo que escuchas. Un temita que nos hemos reunido aquí, dos colegas. El Cristobita con la guitarra, el Farina con... el, el estribillo y yo que te he escrito esta canción. A ver si de capacita y de una puñetera a ver entera que la vida no es nada más que robar. Bueno, te esperamos fuera Que te sea leve. Bueno, ya os han que no sea leve, que te la aquest rumbero de El Bola Ruina al còleg de la càrcel l'Edu que ens ha portat unes infusions molt bé sí. molt no? la flor es de les èpoques de xiveca i, i, droga, i drogaïna passà... com ho canviau esto eh? sí, ens hem fet grans perquè recordem que contra l'ANDA FM s'ha fet major d'edat i és al revés que en teoria ja tindries, series legal per, bueno, no, per, per drogar-te no, no. contra l'ANDA FM està fent, bueno, fa entre aquest mes i ja el que ve 18 anys a 18 anys, a desembre del 90 que van començar les emissions en proves i gener del 91 va començar a des del 91.0 juntament amb Ràdio Pica i bueno, doncs pues, d'aquests 18 anys han passat mil i batalles però bueno, seguim aquí i, i com us dèiem abans, doncs pues, amb ganes que es vagi incorporant gent nova, com està fent aquests últims mesos molta gent, com potser farà més gent l'any que ve com alguns que tenim per aquí I, bueno, doncs pues això, amb ganes de, de que la família crezca. Precisament, abans comentant, projectes que entran nous, n'hi ha un altre, d'un programa que fa de poesia i música així una mica experimental, un rotllo bastant divertit, d'un senyor que es diu Joan Vinuesa, i precisament ahir, coneixent l'Assemblea, ens deia que avui tocaria. I vos ho direm, direm perquè és una festa que es fa en concert no molt lluny d'aquí, i sobretot per la gent de Ciutat Vella que tingui ganes pues, de de sortir a escoltar bona música, bon jazz, sobretot, i tenia una companyia, pues, que vagi aquesta actuació, que és gratuïta, que es fa al carrer Baixa de Sant Pere, número 70, al barri de Sant Pere, Santa Caterina, i es diu Guadram, Uadra, Guadramaust, jo no sé si ho estic dient bé, però bueno, fan Will Jazz, jazz així, salvaje, amb diverses actuacions. Podríem passar-hi tot. Però sí, I... sonava bé, eh? Exacte, podríem passar-hi Després de la festa dels pescadores. Per què? Què passa amb els pescadores? El Parlem, no? No pot ser. Què passa amb els pescadores? Desvalem el secret de l'estudio 3, que sempre han parlat de l'estudio 3 de contrabanda. Sí. En moltes vegades potser ho sentia i no sabia on era. Ja, on la era. gran intriga. 3 de contrabanda és... Doncs pues era el no bar. No Ara que de ja rebre? no és propaganda. <ríe> fer propaganda, ho hem fet, segurament. Ah, vale. he <ríe> no tinc sentit el ritme. Ja està. Pues, ara que ja lo cierran i podem fer el bar dels pescadors era l'estudio 3 en certa forma de feina, allà al carrer de Santa Eulàlia el gòtic i bueno, aquest bar pues, en, en, ens deixa ens abandona trist. com tal els no. altres espais lúdics anyejos d'aquest barri s'ha sí, de fer crítica eh? jo em fan molt, fa molta ràbia els guiris per això uh, saps? ostres, està de bars de collons, dirres sí, sí, a sí. dos euros o tres, què és això? i, i, i l'estètica no és la misma tampoc, uh -huh. estic farta també les cadires baixes he tutllat un llit per fent de la birra t'agafa aquí, mala garronyonera saps? que no, que no, mala vida bueno, i molts bars que hem crescut aquí als Majares, pues, doncs ens han alimentat allà, veiem que van caient a poc a poc i bueno, doncs pues, sempre és motiu de tristesa, no? cada vegada que que se cierra un bar, se que, que, que, com se llama, eso, que, que me soltar una lágrima por él. I en aquest mm. cas, pues, bueno, nosaltres ho farem, jo crec, com es mereix anar allà i per un cop us invitem, a tots els oients majares, a que, a que ens reuniu ens assumeu a la festa i vingueu aquí, els pescadores, a no? l'estudio 3, que a partir de les 9 i escaig ens hi digueu. torna l'adreça explica, perquè no és gaire conegut el carrer de Santa Eulàlia. El carrer de Santa Eulàlia és un carreronet per sobre el carrer Ferran que puja per la dalt del de, de carrer Ferran i té una mena d'arc. És una mica complicat, no m'estic explicant bé, oi? No gaire. O sigui, des de la Rambla... És un carrer... al quart. Caminant per Ferran exacte. en direcció a ah, Plaça, Sant, Plaça Sant, Jaume. Sant Jaume. Deu ser el tercer més, o quart carrer amb quart, esquerra. Quart, més aviat, sí. El quart amb esquerra. Diguem-ne quart. Ara de Santa Eulàlia, o sigui, una vegada en el, en el bar no té pèrdua, o sigui, el, el símbol del senyor... El senyor Ramon o... Sí, sí. I quan entreu és un bar és ple de pòsters de Marilyn Monroe. Bàsicament sí. de Marilyn Monroe. Sí, un estil. Una mica un estil, bueno, no hauria no de ser així, però com la de la revista que està fulleixant l'Edou ara mateix. Sí, no, però té, té una mescla, no? Perquè aquest rotllo així pescador amb la Marilyn, saps? És... Bueno, sí, té un equilibri. Glamour, doncs. Glamour i sermón. Sí. sí, sí. Ojalá os puguem ficar un mini-tais que els vaig enregistrar ahir. Ara ho provarem amb el, sí? amb el tècnic titular, perquè les tecnologies avui no s'estanarien a nosaltres. Sí. Però, bueno, ho provarem a veure si som si greu. Bueno, doncs també volíem explicar-nos què és el que volíem fer avui, no? I que s'ha acabat el tintero i és otro propósito 2009. Sí, ens ha fallat, malauradament, la Merckx, que havia de venir. I anem a fer un joc en viu, que es diu Parallel 20. Parallel. Parallel Ving. Parallel Ving, sí. que era de los mismos responsables de La Ruta del Chino, no? em saps de La Ruta del Chino, un tamén mític joc que segurament havíeu vist al Makoki, aquest estil de jocs així una mica com Juego de l'Oca o aquest estil, però amb escanaia, no? Mm -hmm. No sé, no l'havíem vist a Parallel Ving. I amb contingut. Amb contingut, sobretot, sempre contingut aquí contra sí. la... El... Sempre. <laughs> doncs, amb contingut i, no sé si, no. i bueno, reflexant-vos el que era el Parallel que n'hem parlat dels cops o sigui que queda apuntat o no? Sí, sí. una partida en directe ens acabarem especialitzant en, jo crec que, que serà el propi programa en un no l'altre no l'altre no l'hem no fet tampoc la de modular no? doncs no? no. pues pel 2009 apuntat o queda diverses sí. partides en directe paral·lel del modular del que, de que cagui el 10 de gener, 10 de gener. prometo Pues aquí queda apuntat. Això s'agrava, eh? És o sea, la hora de... <ríe> I, se repite, I, I se repite. Que ara to, to, totes les promeses queden registades. Ho intentarem. Va, fiquem més musiqueta i ja anem encara al en programa a la part final perquè ens queda molt poquet, són les 9 menys 4, hi ha ganes d'anar a pesques. Volem... Si no t'has atrevit encara i vols aprofitar aquest últim quart d'hora, pots trucar 93-37-7366. 93-37-7366. Regalamos revistillas revista sí. porno de los 70 con contenidos no porno o sí, son Home, eróticas son elegantes es como el interview exacto Home. además es el único sitio donde salen tetas de verdad ahora ya y más en esta época eh? claro. que son de los años 80 o finales de los 70 Era un continuo político es... muy y... grande eh? claro. hombre es que una una de ellas que es la que me he agafado el Papus. Era el Papus i el Papus ho estàvem explicant abans mentre es pujàvem va ser una, una revista satírica que va patir l'atemptat de, de Cedade no? de... no sé si grups d'Estemadreta a finals de Santa Andra no ho sé, o Dinestrilles va ser saber qui devien ser però, però bueno, no sé si va arribar a haver-hi i tot en aquesta època dura que va viure aquest país va, una mica de música també divertida que us recordarà, es portarà una altra època a si us sona això els Contratulis d'avui Que sona o no... Bueno, eh, ho heu reconegut potser alguns de vosaltres els... ah sí m'està dient aquí Eduardo Manestijeras que ja l'havíem escoltat ah era bueno, sí, eh? Judas Xanguet ho heu reconegut alguns jo, jo quan era dir-ho de som les maniquís Judas Xanguet i les, les maniquís aquest mític programa que es va fer fa 15 anys o més TV3 i el grup que la cantava eren els Camembert que, que estem escoltant de fons pues abans quan estàvem parlant d'Italcami jo pensava que si en aquest cap d'escena també el que havíem Agut, que és algo que s'està produuen bastant són aquests concerts on tu portes una joguina, com els reis són roquer que van parlar la setmana passada, on tocaven els amics sofenscibles, entre altres que es va fer les bases. Pues estan fent varios concerts, aquest tipus de solidars i de cirides joguines. Podn ser qüestionables no? que agira de ser només a Nadal cada anys que no tenen coses pues, puguin tenir una joguina o el que sí, però el cas és que es fan a Nadal. I precisament es feien aquest divendres un en un espai nou cobra, que, que es va inaugurar oficialment ahir, amb un concert de Subterran and Kids i altres, sobretot de Hardcore i és un lloc que es diu L'Estra i que està a Badalona us en parlarem un dia més tranquil·lament perquè anirem fent concerts però, bueno, muntar la gent que, que havia estat a la Roca al Vallès amb la nau i que van tenir problemes de, de tancar i ara inauguren aquest local que està a Badalona i, ja us dic, de, que donaran bastanta guerra i aquí en parlarem un dia amb més calma, no us preocupeu Bueno, estamos esperando, Eduardo, unas tijeras, que podamos poner estos fantásticos audios de Juan y José. Ah, están en están en okay. Pero bueno, mientras tanto, seguro voler, podemos hacer una, una miqueta de mini agenda ya en los últimos momentos que nos queda. Tiempo corre. Sí. Por ejemplo, un otro group que también aquí va a sonar muy, y que nos sorprende. Continúa existiendo, esta gente. Bueno, es un poco una exclusiva, Noticia Bomba. Color Humano, que és una banda bueno, que va estar molts anys i va ser de les primeres en fer el que ara diu Sonido Barcelona, mestizaje com li vulgueu dir, en aquesta ciutat, sempre provenient molt casos de França, doncs es van separar. Van deixar mallar en part una cosa de Hace Color, que, que, que bueno, és una manera discogràfica que porta grups d'aquest estil, però Color Humano va desaparèixer fa molts anys i es tornen a juntar a l'ocasió. O Será sigui, el dimarts 30 a les 930 i a l'Apolo i el nou de la Rambla se los fans acérimos, potser és l'última oportunitat per veure'ls. Ai, sempre, sempre ho diuen això l'última oportunitat, ja. i tots, ai, ai, ai Típic que està estrat... cops més Típica estratègia comercial no? Ha ah, sigut l'any dels reencuentros, eh, aquest, una mica Sí, a mm. nivell musical Ha, ha passat, eh, molts Revivals Sí, sí, sí, sí, sí no, ara parlam de Subterranquins un altre grup que es va juntar teòricament per fer un pari de concerts de regreso i, i bueno, no paren de tocar i estan tocant a Badalona. Però no sé si és el cas del color humano, però bueno, amb la gent que potser els vam escoltar de jovenets, abans de saturar-nos d'aquest estil, doncs pues bueno, ens fa, ens fa gràcia. Clar. No sé si heu comentat, però l'Edu va tocar. Em sona. Adios. Vas tocar. Ah, això no? ho hem d'explicar, és veritat. Sí, tu... Explica-ho, eh, tu? Bueno, un evento infernal, eh Jo no hauria d'explicar-ho I com que ah. no ens va quedar sentir-nos, doncs I jo tampoc vaig anar, o sigui, pues, si llavors, vols malament, dir eh? mentides Però, però bueno, per què era? Què era l'evento, en si? Sí. Era l'estació final d'Escopafilia d'aquest any I... Doncs, diversos passes de... Trossos de pel·lícules que fa el professor Manuel Delgado Un cada mes Molt bé I després el fantàstic i caòtic concert de Los Charnis que... jo el vaig deixar tocant perquè jo vaig parar de tocar quan ja s'havia acabat el repertori però van tocar una hora més o dos. i ja me'n vaig anar que encara tocaven o sigui... per quin motiu vas marxar, sisplau? perquè me'n havia d'anar preparació preparar la devingudes extraterrestres <ríe> vale, vale. clar, veritat raó comprensible, banc, comprensible, una comprensible. Eh? és que vaig aixecar-me a les 8 del matí tallar la gespa... de Jo trobo que tothom està molt xercar. canviat. Però ja ho comentarem fora de l'estudi. I què més? Fa una mica de por, no? Com va acabar això? La festa? Sí. Jo imagino que vés. Jo vaig marxar. I vaig marxar quan no volia marxar, Rony. Però bé, bueno, és de sempre. Però sí. vaig fer aquest acte de responsabilitat. I... Estava interessant, però dius... Estava molt interessant. Però és Massa interessant. I quan tornaràs a tocar? Eh, D'aquí mig any. Per exemple, exemple. O sí, sigui, el juny, el, el juny. 2009. No es desgasta. No, no es desgasta. <ríe> Així sempre es manté fresc. No. Mai se sap, ja veurem, I no. ja està el Jordi, també. Sí. O sigui, el desembre, eh? Moletitas y el niño del parche? Ah, no, no, no. no. <ríe> Estamos confondidos amb dos anys. Un altre Jordi. Una altra banda de rock. Sí, sí, és un altre banda No altra. tan bona com Moletitas y, no y el niño del parche. Però no tocava amb Moletitas el niño del parche... Uy, mucho Hostia tiempo, puta, vaya a callar no, Estás picando la no, Además, los lo chanis sí que realmente Rock and roll, ¿no? Sí. Esa es la, la propia definición del rock and roll ¿Puro? La esencia misma Tocamos tíber per exemple, no? Ja em faig una idea. No. No. Bueno. Tenim un videoclip. Si els de la reina no, no, no l'han no, no fet després de no sé quants anys encara menys ho fan pel grup, no? no. Home, a veure, Maes Pes... Quants fa que es fa Maes Pes? Ja, bueno, així, o, així. O, o blog, o web en general. O cassete, passeu el cassete, sí. gravat. No, però tu ho has dit molt bé, que tinc ganes de balançar i l'única forma de poder-los veure si no és en concert és en un en el Youtube un vídeo que es diu Pensamientos de un Borracho <ríe> i a més de gaudir aquesta peça <ríe> l'única manera d'escoltar-lo sí. aquesta peça de curmatratge ja. pensamientos de un Borracho està linkat al blog Mahara que no ho hem dit avui quin és si Maharas.contrabanda.org <ríe> Maharas.contrabanda.org <.rs. ríe> què te pienses. tio? <ríe> Doncs pues va, que ens queda poc temps i hem vist que podrem ficar els àudios, les dues s'ha molt i els podrem ficar. Llavors jo només ja volia dir les últimes coses d'agenda per poder despedir-nos a lo grande amb aquestes fantàstiques paraules de la dels pescadores. I és una, una convocatòria perquè bueno, fa poc vam parlar de, de que va haver-hi eh, la manifestació aquesta, que la crisi la pagui tothom i bueno, va haver-hi haver un detingut. I aquest noi, que sembla que és de Vilanova, en Carim, pues estan fent una sèrie de de convocatòries, de concentracions per reclamar pues, que, que se'l deixi d'imputar se'l va condemnar a 100 dies de, de presó i a un pagament de 400 euros i sobretot a Vilanova pues, han creat una campanya de solidaritat per aquest xaval i hi haurà diverses convocatòries, la primera, la, la més propera serà el divendres 26 a la plaça de Vilanova, la plaça de la Vila allà al centre a les 7, allà a Vilanova i a la Xaltru I, si voleu informar-vos una mica millor hi ha la web alerta solidaria.org on bueno, trobareu més, més info al respecte i després jo també l'última cosa que us volia dir eh, que a veure si la setmana que ve de fer un programa potser parlarem més però ràpidament és que tornen a sortir l'agenda llibertària que és el que jo vaig perdre l'altre dia i, i que aquest any hi ha una novetat important que és que ha canviat el col·lectiu que, que ho porta a terme que fins els últims anys havia estat la l'Ateneu Llibertat d'Igualada, doncs ara se'n va cap a Berga i ho fa la gent de la Teneu Columna Terra i Llibertat de, de Berga, del Berguedà. I llavors han fet així canvis bastant potents, tant a nivell així de maquetació d'estètica, de, de, com també de contingut, perquè han tornat a actualitzar que era alguna que potser calia tot el al directori d'aquesta agenda i bueno, potser no obert més la participació d'altra gent. Llavors qui vulgui la pot trobar a diversos llocs, no? Com potser ser el local, com sempre al carrer de les Heres, invisible o algun espai a Gràcia, Edu, eh, no o s'ha pogut trobar, per exemple, a l'Escenda Libertària. A l'Infospai, al que ha passat el Sol, el 19-20. més lluny, no? Sí. Per exemple. Però què us sembla? Escoltem els nostres amics. Em sembla molt bé, Ernest. Donem-li. I anem a, a fer Foli. uns calamares, no? Va, per exemple... Los pescadores son auténticos no, Hay otros en Barcelona como esto Son como nudos ¿Eh? Es palabras sabias de Juan De José, perdón Y ahora, bueno, escoltaremos las otras paraulas Yo no te estoy obligando ¿Y aquí estoy ¿Qué quieres que diga? Mucha chica, mucho pescadores Ya, ah, porque pescadores Yo estoy claro, claro. aquí en el barrio el camarero más chulo del barrio ¿Eh? Muy simpático Majito, pero Pero pues, sí, muy simpático Y atiendo bien a, a otros clientes sí, Y es chicos de... De anario Y hay una chica que me trae por la calle Amargura No digo el nombre Vale ¿Algo? Bueno, pues por la calle a la amargura Nos han llevado ellos El muchos mío. años Muchos años ahí alcoholizándonos Cuando podremos estar en casa descansando Después de los programas Pero bueno, potser avui grabem, ¿no? Ya que tenim la grabadora I grabem com un demano en les cuantas hores de... Periodisme d'investigació, com fèiem És es que a més la flor aquí va, Eso va a ser otro canto <risa> Pues bueno, señores, ens veiem allà Qui vulgui venir I si no, diu en XKB Hola en XKB, ja ho veurem Però sempre sintonitzeu con Fran de con FM 92.4 FM o www.contrabanda.com O RG Emissió online <ríe> bueno, Moltes gràcies a tots els presents Gràcies al Chini que Hemos intentado con la música Hemos escuchado alguna canción pero... Ya provaremos con la página de Chini Algún otro domingo I anirem ficant bona música Que a vegades bueno, intentem, intentem A la Nora Que esperem tenir-te aquí Ha sigut un plaer, eh? m'ho passat molt bé sí? Bueno, sí. Això és important I ganes, no? te'n vas amb ganes de fer sí, sí. maranades aquí a la ràdio Quiero repetir no. Quiero más Sí, a mi me quedan dos Más, más. Sí, sí. Molt bé, doncs pues bueno I la Flo la... Bueno, la despedirem molt Perquè la tindrem per aquí més Ens no? cansareu si sí. Bueno, i aquí Eduardo Mastijares i Néstor Xemajara Sense poder assegurar-vos que estiguem diumenge que ve però, que recordem ràpidament allò de Pedrosa, que la gent s'ha anat mentalment. Sí, doncs, si algú vol anar a veure rebre uns extraterrestres, si vol que ens posi contactes amb l'assemblea de Majares, arroba gmail.com, perquè aquest cap d'any anirem a trobar-los. I no hi ha alguna web que puguin visitar? L'espaisideral.org sobre, sí. sobre avist avistament d'ovnis i coses així, no? 3B dobles nosaltres donarem, s'ha quedat al tintero, per exemple, una carta del nostre amic Pablito Terrores, des de les Bolívies. No. Però, bueno, la veritat ja no... Donem temps. Mira, què, si és curteta, voldreu que la llegim amb la cançó de despedida? fes, fes mirarem si és curteta o no. Fes-ho d'una bona vegada, Ernest. Va. Miquel Laboa, oi sí? Uno de los que se ha este any que s'acaba. I Isaren Autza. D'acord, y a una versión karaoke O sea, que quizá pica basqueting Claro, es, la, es el, el himno famoso de Miguel de la Boa El pajarito, igual Exacto, pajarito, qué buena Gran canción Bonica, bonica, es muy Pues la pusa Ullón, nauxa egun batean i laatutuen pisi gaii Haxartatican usteravean Veis bai gu ernai. Eta horrela bisittzenguera Sortus ta sortus gure auquera Axe de ni guinas aurrera catre de no pat kilo vaya día vuelvo de trabajar en campo en una población perdida y no demasiado espléndida llamada y garzama en plena chapare cocha cochabambino y se me ocurre escuchar las noticias en la radio internacional Ori Creo que es merecido el primer puesto para notición de que Abush el padre, no el bastardo, le han tirado un zapato chiándole perro. Esta noticia, tal y como la interpreto, es mucho más jugosa de lo que el blanco de los insultos pudiera entender. Llamar perro a alguien es la cosa más despreciable que existe. En la cultura aimara uno es persona o perro, y lo decía yo que los perros no eran trigo limpio. El malnacido aún se le ocurre decir que no se ha sentido ofendido. Si fuera un hombre Aunque fuera un hombre de guerra, se daría cuenta que le están escupiendo la cara, a su orgullo y a su todo como persona que merece estar pisando el suelo abonado con alta sangre. Lo único que consigue, él es demostrar que no tiene ni la más remota idea de lo que rodea Irak, su pueblo y su cultura, después de tantos años de mencionarla de mencionarla y absolutamente nada de lo que significa hacer una guerra. Dicen los escritos que Jean Giscan encabezó todo su ejército espada en mano y subido a, lamos, a lomos de un corcel que imagino negro como la boca de un lobo en cada una de las batallas ganándose un lugar en la historia premiat Betenaian, betivisida i sona. Al mismo tiempo, oigo que cuatro militares británicos mueren en un atentado suicida perpetrado por un chaval de 13 años. En el noticiero lo insultaron llamándole niño. Brown hacía declaraciones diciendo que se trae una guerra cobarde. Tampoco Brown se ha dado cuenta que bajo la tormenta de odio que han creado los niños, crece muy rápido. Además, deberíamos preguntarles si no tienen órdenes de disparar ante la duda de ataque, aunque sea un chaval de 13 años. Si lo hubieran visto venir, seguro que le hubieran disparado más de una vez. Yo también haría un monumento a sus jóvenes. El joven griego muerto en disparo tenía dos años más y también estaba en la trinchera. Gracia y Afganistán se unen por tener una juventud valente. Así que mientras nos aclaramos las ideas quisiera decir una vez más que el presente ya pertenece a esa generación y que intentar guiarlos como a un solo va a conseguir que nos disparen merecidamente. Cuando un padre le explica a su hijo que la policía torturaba en sótanos oscuros, que la vida de las personas no valía nada, que la proes hipocresía escondía sangre y cenizas, ¿Que acabar con la libertad de un joven formaba parte de un plan para que miles de estúpidos aplaudieran a un sistema que al mismo tiempo los está matando por dentro y por fuera? Y ese hijo mira a su padre con cara extrañada y le conteste, no te creo, es imposible que eso sucediera, habremos conseguido algo, por ahora nos toca seguir luchando sabiendo escoger qué copa está envenenada. Sabias palabras de Pablito Terrores. Ya sabe, Okins Bulky escribirá cual sabor cosa, estos majaras del mundo repartidos, Asamblea Majaras gmail.com asamblea majaras gmail.com uso tu guiñ en volver ti tu cod bur subaydas la asamblea de ma Yeah. Repetimos La asamblea De Majaras Se va ¿Por dónde? Ha venido Uy, uy, uy,